Hej och välkomna till ännu ett avsnitt utav Game Over, en podcast med mig Ultrafejl och mig Mabaja. Eh, ja, det här är avsnitt 27. Ja, det är bara att ticka på. Ja. Det är full fart framåt. Full fart framåt som alltid här i studion. Oh ja. Ja. Och uh, i helgen spelar vi lite Heroes 3. Ja precis, vi ska leda lite Heroes of Might and Magic 3 Complete Edition. Oj, oj, oj, vet du. Det, och det spelade vi i lördags, alltså igår. Mm. Uh, med Level Up då, vi är sju programledare från uh, 2018 års välgörenhet stream. Ja, fan vad kul det var. Ja, det är fantastiskt. Ja, nej, det det är ett minne som vi sent glömmer. Ja, precis, precis. Men det är inte det vi är här för att prata om idag. Nej, men vi kände ändå att vi måste måste på pekade lite lätt så där. Ja, inte annat för att vi är ju väldigt, vi är ju väldigt viktiga inom level up om man säger så. Ja, i alla fall du som är grundare. Ja, men det är ju du du är ju en av pressansvariga också så att Jo, jag jag, jag har märkt det då. Ja. Det blir ju ganska naturligt eftersom du har en podcast med mig och sånt där. Vi har ju blivit ganska vana vid att prata i rad och sådana saker nu. Ja, precis. Och på tal om att prata i radion det var ju faktiskt ett toppendel vi var med i på Puls FM och vi båda skötte det jättegalant. Ja, jag blev så förvånad också att de lät oss prata så länge. Det var en halvtimme så att vi var här och pratade. Ja, precis. Jag var också väldigt förvånad och jag var sjukt nervös. Ja, men jag också. Det... det det det det är man alltid när man går till såna här saker tycker jag. Eh framförallt eftersom jag har haft lite dålig erfarenhet med att prata i radio och när det kommer till TV-spel tidigare. Ja, precis, precis. Vi har ju haft ett par radiokanaler som kanske har varit lite otrevliga i frågorna och sånt istället mm. för att försöka framhäva väljernheten. Ja, och men det var ju inte fallet här utan Puls FM köpte sig utomordentligt. Ja, det var alldeles underbara frågor. Det var ju bland annat på grund av hans frågor som vi vi köter på in allt i mer. Ja eh för, för för de som lyssnar eller för våra våra stamgissar eller på att säga de som lyssnar på oss ofta här de de vet ju om att vi kan prata på. Åh oh ja, åh oh ja. <skratt> Ordbaisar det det är en av våra skills. Ja, definitivt så att <skratt> och det är en sån sak som jag har gjort nu. Ja, I precis, två minuter precis. So. <skratt> men ska vi ska vi gå in på det här avsnittet? Vi hoppar in direkt in i avsnittet. Ja, men Yes, eh vi har spelat Overwatch tillsammans. Ja, precis. Overwatch har vi äntligen testat efter efter mycket om och män. Ja. Du har ju spelat Paladins en massa. Ja, väldigt mycket. Så att eh, du kanske har lite jämförelse där och jag har ju aldrig spelat något sånt här utan det det det närmsta jag kommer är ju Dota 2 som jag har spelat en hel del. Ja, och det går ju inte riktigt. Alltså båda är ju ett slags MOBA-spel. Mm. Men jag skulle ju inte jämföra Paladins och Overwatch ihop med med Dota och LOL. Nej nej, utan det här är ju mycket mer vad ska man säga? Uh, Team Fortress 2 är ju den stora inspirationen för båda de här märkena ju ganska tydligt. Ja, precis, precis, men de har ändå gått bort en hel del från Team Fortress 2 för jag tycker Team Fortress 2 är mer renodlat uh, first person shooter game. Mm. Mm. Medans uh, Overwatch ligger emellan. Team Fortress och Paladins när det kommer till strategi också. Mm. Jo, Paladins så vad jag har förstått det som är mycket mer liksom strategi, det går långsammare, det inte lika fast paced och så där. Nej, precis, Paladins går mycket är långsammare jämfört mm. med Overwatch mm. men sen då om du spelar Team Fortress 2 så går det ännu snabbare än vad Overwatch gör. Ja, och i Team Fortress 2 så har du ju inte den här liksom uppskön utav olika karaktärer utan du har ett, ett visst antal klasser som du får spela med istället för. Ja, precis, precis. Eh äh, och visst du har ju olika klasser i det här också. Du har ju tre olika klasser, damage, tank och support. Ja, precis och alla de har ju en massa Ol olika hjältar i sidor mm, med precis. med olika egenskaper. Ja. Och sen är det en hejdundrans massa damage hjältar. Ja. Och så är det typ 5-6 stycken support och 5-6 stycken tanks. Ja. Så äh... det, det är väldigt många. Det är i alla fall dubbelt så mycket av damage folket som <gör> det är av alla andra. Ja, jag jag har en teori om varför det är bra att ha det så faktiskt. Nu när du går in på det. Ja. Just eftersom tankarna och support och supportarna, de är ju så väldigt väldigt viktiga alltså ja, för, för ditt lags överlevnad och därför är det också väldigt viktigt att veta både styrkor och svagheter med dem. Och har har du då en uppskjut av liksom de här stora the big players så blir det väldigt jag tror att det kan bli väldigt svårt att hitta bra strategier hela tiden liksom. Ja, alltså grejen är i competitive är ju, play då så Ja, grejen är ju den att det, det stömer elite eftersom när du går in i en match mm. så så får hela ditt lag välja gubbar. Mm. Och då då promptar spelet och tycker att ja ah, men ni borde ha två tanks, ni borde ha två supports. Ja. Och det är över halva laget. Jajamän. Och sen ska du välja damage då bland alla de här olika. Ja. Jag tycker att de som man ska spela fläst av mm. borde ju finnas ett större utsjö av val. Ja, oj oh ja, jag tycker det, det tycker jag också. Alltså personligen så tycker jag ju det, men jag tror att det är någonstans där som tanken finns. Jag tycker det är en dum tanke, men jag tror att det, jag förstår vart de kommer ifrån. Ja, i man, aj i man. Eh, däremot så så tycker jag att de ska utöka det och de har ju utökat supporten och och uh, tanksen liksom. Ja, rå, de lossar den någon gång var tidigare. De är ju som alla andra moba spel och och dylikt och kastar in nya hjältar då och då. Mm. mm. Faktiskt men återigen alltså det det finns så mycket damage jämfördes vis med de andra så att jag tycker att de borde skära ner lite på det och, och och lägga till lite mer support och tanks. Ja, jag håller med. Men om vi går in på själva Overwatch i sig då. Ja. Vad är Overwatch? Hur spelar man det? Ja, det är en väldigt bra fråga. Så precis som du sa förut då, det är någon slags blandning mellan FPS alltså first person shooter och en och MOBA som om man inte vet riktigt vad moba är vad så så är det liksom att du har två lag som möter varandra med ett objektiv att antingen dö ja, men ha jäld varandra eller ha ja, lite olika sådana saker på ett strategibaserat sätt. Vänta, svårt, ja, svårt svårt, alltså, att, svårt ja, att förklara precis. riktigt. Alltså moba-spelen är ju mycket är ju m, en annan slags strategi än ett RTS-spel, mm. men ändå ganska likt. Ja, det påminner ju om ett RTS-spel om du tänker dig Warcraft 3 så hjältar till exempel. Ja precis att man slåss med dem. Vad du slåss med dem? Ja. Och om vi då går in på på den nya versionen som Overwatch och Paladins användde sig av så går du bort ännu mer från själva RTS:en och har mm. inte någon overview och sånt längre utan mm. istället spelar du ungefär som att du spelar ett MMORPG mm. när du kommer ur view och hantering ett action mm. MMORPG ja lite mer så ja precis ja. du har Men... dina skills du har dina saker som eh, du använder ja, ja. och du och, och du ser din gubbe i third person view eller i first person view beroende mm. på vilket spel ja Och sen sen går det ut på att man har var sin sida som sagt, man mm. börjar på. Ja. Yeah. Och så ska man klara olika diverse objektiv. Ja, yeah. precis. I normal mode, alltså quick play och ranked. Yeah. Ja. Competitive mode. Så så eller competitive play heter yeah. det till och med. Ja. Eh, så är man sex i varje lag. Och man man ska alltså knuffa en en vagn inte mm. motsondarna. Ja. Och det gör man genom att ta över positioner på kartan. Precis. Och när du tar över en position då börjar vagnen gå därifrån. Ja. Och och så pushar du antingen nästa position så får du stå där en liten stund och ta över den positionen för att kunna pusha vagnen vidare. Ja, precis. Det finns ju eh fyra olika, då ska man säga, modes på de här quick playen då. Det är ju assault som är du tar över två punkter. Ett lag attackerar och försöker försvara punkterna. Det andra är payloaden precis som du pratade om här. Ja, precis. Eh, det tredje är en blandning som heter hybrid utav det där. Då ska du ta över en punkt och sedan ska du frakta vagnen. Men det var lite dandelning jag försökte förklara. Jag tror okay. det var det vi lyckades spela med. Det det, när vi det, det det det är den som jag tror det är det jag har sett flest spela också så jag tror att det är det som är det vanligaste. Ja. Det här lidversionen. Ja. Som ni hör så är vi väldigt ovana vid Overwatch. Vi har precis börjat, men det är roligt och vi kommer fortsätta. Definitivt. Eh vi ska ju försöka spela lite mer Joji också här i framtiden som är våran vän som är väldigt insatt i Overwatch istället. Bit tydligt mycket mer insatt än vad någon av oss är. Nä. Och när jag pratade med honom så tyckte han att nej men det låter jättebra att ni kommer in och jag är jättedålig för att det sänker min rating och jag, då tyckte jag att han var lite elak. Ja precis och kände jag bara aha, schysst, schysst. Han ja, utnyttjar mig bara, utnyttjar <laughs> min nobighet bara. Gör det. Eh och sedan så är det Control är den sista. Då spelar vi en del också. Det var det här med eh, du, du har en punkt som ska tas över och sedan eh, får du ett poäng i fall du lyckas ta över den. Och sen så får du en match till, du ska ta över en punkt. Ja just det, ja, bäst av bäst av 3 liksom. Ja, den gillade jag också. De mm. de matcherna höll på lite längre. Ja, man fick liksom en mer känsla också av det andra laget för att du liksom lärde dig lite mer om hur spelar de, hur adapterar man för att vi ska ta igen här till exempel när vi bytte. Man kan ju byta hjältar och så. Ja, den där jag dan matchen det jag spelar support ja. men så sköt jag i supporten och gick in som en damage som heter Bastion. Precis, bara och det ändrade att, hela laget. Ja, jag menar som bara för att vi behövde balansera upp för att de gjorde så mycket skada så vi behövde ha någon som kunde ta ut deras skada så vi kunde liksom pusha vidare. Pusha vidare. Ja, men eller snarare defenda gjorde vi på den matchen. Ja, precis, precis. Ja, Och det blev det blev skillnad så natt och dag när när vi tog bort mm. en support och la in mer damage för då kunde jag fokusera på deras damage folk och plocka ut dem. Mm. Precis, men sedan så är det också så att möter du ett annat lag som är mer tankiga eh så kanske det är så att du behöver ha en extra support för att kunna hålla dina damage takers vi lever längre och såna ja, saker. Precis. Så det finns det finns jättemycket olika strategier att gå på och det är ju därför som vi tycker att det det är mycket mer av ett moba än ett FPS. Ja, precis, precis det, för att du behöver vara mästrisk. Strategin betyder så mycket för hela laguppbyggningen liksom. Ja. Ja, eh sedan så är det ju så också. En en sak som jag tyckte var både irriterande och lite kul är de här scrimmatcherna som är i början. Eh, ja, precis. Eh när du ansöker om att gå med i en match så är det inte säkert att du direkt kommer in i matchen utan istället hamnar du i typ ett vänt eh rum som vi kan mm. som de kallar för skirmish. Yeah. Ja. Och där kan du springa runt och döda motståndarna i motståndarlaget och massa sån här rolighet där men ingenting räknas utan det är mer testa gubbar ja, innan den riktiga matchen börjar och där leker du medans eh spelet söker efter fullpartyn precis. så att man har två fulla partyn att spela. Mm. Och det, det det jag tyckte var lite kul då med. Det, det är ju det är exakt det du pratar om nu som jag tyckte var bra med det. Ja, jajamän. men sedan det jag tyckte var dåligt med det var för att så här i början i alla fall innan man har lärt sig riktigt om likte rytmen av spelet så kändes det typ bara, "Åh, oh, yes, jag fick ju den karaktären som jag ville ha." Och sen så visade det sig att det var bara skirmish och sedan nästa gång då eh när man kom in, kom in kom in, in, in ja. i spelet så är det någon annan som tar den karaktären som du hade, hur du bara ja, snajpar han fortfarande fanns och du bara, "Nä, det är ju det är ju den jag ville testa." Det är min karaktär. <laughs> ja, precis. Ja. Men som i alla alla precis alla moba spel som mm. är det väldigt viktigt att man lär sig mer än en karaktär och helst mer än en klass också. Ja, du ska gärna du ska ju gärna kunna minst två stycken karaktärer i varje klass. Ja, för att vara helgarderad. Ja, för att då då får du alltid då då, då har du alltid en roll att spela så att Ja, säga. precis precis för att det är inte bra om tre personer går in och spelar support från två personer redan har valt att spela support så är det bra om du vet hur du spelar antingen tank eller damage också. Precis, beroende på hur hur lagstrukturen ser ut då. Ja, precis. Och sedan så kan du ser kan vara ganska bra att hålla koll på hur resten av laget bytte sina karaktärer och sina gubbar också. Ja. För att helt plötsligt kanske någon som spelar i support tycker att nej men vi behöver mer damage, men du märker att vi behöver ju en till support, då kan du som hoppa in och byta där då min ja, supporten istället. För att han personen kanske är bättre att spela på att spela damage om du är. Ja. Man vet ju aldrig. Vilket jag är väldigt nyfiken på. Jag gillar just det här att när du har dött så kan du kan du byta karaktär. Mm. Men får man göra det i competitive play? Och det var en väldigt bra det var en väldigt bra fråga. För det förlugande. känns ju som att det skulle förstöra väldigt mycket av strategin mm. i competitive play. Ja. Så förhoppningsvis har väl låst det i competitive play men jag uppskattar det jättemycket i casual. Ja. Där man får träna, testa på olika karaktärer och sånt där och mm. då kan ju det vara så att ja ah, men den här verkar jättebra den här karaktären mm. och och jag tycker och, tycker att han verkar vara min spelstil. Ja. Och så kommer du in och så visar det sig att det här var inte alls vad du hade förväntat dig nej, och nej, du precis. sänker hela laget på grund av detta. Ja. Då är det kul att kunna byta karaktär till en karaktär jag känner att omedan oh, den här passar mig bättre. Ja, ja. Men det ska ju inte hända där i competitive för att spela i competitive är du tillräckligt bra för att veta var du ska spela med. Mm. mm. Men å andra sidan så i i det här så får du ju inte heller se vad det andra laget är uppbyggt av som i många andra oba, MOBA. Nej, precis. För än förrän du kommer in i själva fighten. Ja, jo man, men då... det får man i uh, ranking för där får ju du ah, okay. precis som i alla andra MOBA uh, varje lag får välja en gubbe åt gången. Ja ja, okej. Okay. Ja men då då är det helt plötsligt mycket bättre. Ja, himla. Ja. Jo men då håller jag med dig. Då vill jag inte då tycker jag inte att man ska få byta. Nej. Nej. Sedan så har vi ju eh arcade också ett med massa olika spelsätt som också ändras lite hela tiden. Ja, precis. Varje vecka så ändrar de saker inne i arcade som det kallas mm. till lite nya roliga spelsätt och sånt där. Ja. Just nu så firar ju Overwatch Halloween. Ja, precis. Så att de har de är ju full gång med sitt Halloween event som du kan vinna Halloween loot boxar och få lite roliga skin, så röster och mm. färger och sprayer och allt möjligt konstigt. Ja, jamänsan. Och i det så ingår också det här ett av deras arkadspel just nu då mm. som är Junkenstein's Revenge. Ja. Vilket faktiskt var fantastiskt roligt. Jag tyckte det var skitkul. <laughs> Istället för sex spelare så är man bara fyra spelare och man slåss inte mot varandra utan man är ett lag de här fyra som slås av vågor av diverse olika mobs och mm. lite då och då så kommer det diverse olika elaka bossar mm. som sedan då avslutas med the great boss som är Junkenstein. Ja, jag menar sen. Och sen så fick du möta alla fyra på en och samma gång. Ja, och det det var lite kämpigt faktiskt fast det, det. vi spela normal svårighetsgrad, men det ja. kan ju bero på att vi är väldigt nya också. Ja. Precis. Du du hade ingen tid under bältet och jag hade typ 3 timmar under bältet eller någonting så att Ja, precis. Men det var ändå fantastiskt roligt och vi vann och vi fick våran lootbox. Vi fick våran lootbox <laughs> så där. Och det detta, detta dessa lootboxar kan du få nya varje dag också. Ja, precis. Eh, på de här utmaningarna som man kan göra i de här olika spelen. Eh, och det fanns också det finns också deathmatch bland annat där du liksom är alla mot alla. Ja, men jag måste bara tillägga en sak när vi spelade Junkenstein Revenge där. Ja. Ah. Jag testade en väldigt väldigt intressant gubbe ja, vars vars skills och sånt jag inte riktigt har sett i spel tidigare. Nej. Eh, och det var en support, en healer. Ja. Med sniper. Ja. Och då var det så att jag skjuter typ syringe, typ sprutor yeah. liknande saker. Skjuter jag dem på fienden förlorar fienden liv. Skjuter jag dem på mina vänner hela jag dem ja. Och jag behöver inte switcha eller någonting utan det är samma skott, samma knapp. Ja. Så det var ju bara att mata ut kulor i ryggen på mina vänner, vilket kändes väldigt konstigt. Ja. Men ändå häftigt att göra en support på ett sånt sätt. Jag tycker att det är en jätteintressant idé faktiskt. Ja, i man och sen ja. jag hade jag även en en granat på på sidan av också som också helade och sån här grejer mm, då mm. och även kunde fucka ur lite för fienden. Mm. Ja, är ju intresserad av att testa den. Jag gjorde ju aldrig den när vi spelade nu. Eh men jag gillar ju sniper i allmänhet så där. Ja i eh, mål så det skulle ju vara om... en bra support för dig kanske. Ja frågan är om det skulle vara relevant inte för att eh, jag är så dålig på att hitta platser att snipa från i det här spelet. Och det känns väldigt mycket mer ä, ännu mer viktigt med den här en med Widowmaker som är damage snipern då. Alltså en sak jag har lärt mig från snipers i såna här spel bland mm. annat av all tid jag spelat att uh, paladins mm. det är att man har inte en, en kampande sniper i de här spelen. Nej, utan man har en rörande sniper hela tiden. Mm. Och det är det jag är dålig på. Precis. Det är... ska du och jag sniprad. Då ja. då snackar vi Call of Duty ja. och Battlefield och såna grejer. Nej, riktiga snipers. Ja, men i <laughs> i såna här så är ju det mid-range snipers vi pratar om som ja. hela tiden är rör på sig. Ja, ja. Men självklart finns ju det jättebra campingplatser också, mm. men i såna här spel så har motståndarna en tendens att lära sig de väldigt snabbt mm. och på så sätt göra de platserna ineffektiva. Ja osäker helt enkelt. Ja. Ja, nej, det ska bli det men det ska bli spännande att spela mer också och jag ska försöka också komma komma ihåg och gå in i alla fall en snabbis en gång om dagen kanske köra bara en snabb 6 6 versus 6 eller 4 versus 4 grej match och försöka vinna det bara för att få de här lootboxarna runt ja, med men du håller in liksom. Jag tänkte säga det man kan ju åtminstone det går in och göra de som kallas det daily såna. Mm -hmm. Så då och då hinner ju man lära sig lite samtidigt som man får lite snygga kläder. Precis. Det och förhoppningsvis för, nu är det ju så att både av oss har ju spelat. Vi har ju fått några favoriter redan. Ja, je men. Och då vill man ju gärna ha lite snygga skins till de man spelar med. Precis, jag Eller håller med dig 100%. Med. Och då måste man ju in och ta de här göra de här challengeerna för att få lootboxar då. Ja, je men. Om man inte vill betala för det, men det vill vi ju inte. Nej. Nej. Eh, en annan grej. Ja. Yeah. Eh, som var med inne i arkaden då när man kunde välja lite olika roligheter och sånt där. Ja. Yeah. Det var någonting som våran vän Joje då belysning. Ja. Yeah. Rekkomenderade oss och vi bara kände å Åh oh, vad du är elak eftersom vi spelar det här. <laughs> och och det är ingenting som nybörjare ska nej, spela. Nej nej nej nej nej. Det Avalt är alltså de riktigt riktigt lura det oss. Ja, och det är alltså 6 versus 6 Mystery Heroes. Mhm. Mm och det innebär att du får inte välja din hjälte utan får en random hjälte och spela med. Ja. Och sen då när du dör inne i matchen och precis har lyckats komma lite under fund med våran här nya hjälten du aldrig ens har tittat på ja, började, är för något. Börjar liksom förstå bara ja ah, men nu nu börjar det kännas som att nu nu fattar jag vad vad vad ska jag göra? Ja, knapp dandra knappen är här och ja, sånt här. Ja. Då dör du och så får du en helt ny hjälte. Japp. Yep. Det var det var brutalt elakt. Yep. Det, det var jättekomiskt eftersom vi är helt nya och får mm. random hjältar. Ja. Men det var nog lite för svårt för oss. Det var det var det. Ja, det känns som att man ska kunna ett par gubbar mer än vad vi kunde. Ja, och sen så ska man i alla fall ha ett hum. Nu, nu nu tror jag att vi skulle ha mycket lättare för det ja. nu när vi har spelat mycket mer. Men vi gick äh, ju in i det väldigt tidigt. Ja, precis. Det var ju en av de första sakerna vi gjorde för ja. att vi hade fått det som tips. Precis, Göte. precis. Så att, nej, det var det var lite elakt av honom, men men men eh däremot så tror jag som sagt att vi vi skulle kunna göra det mycket bättre nu ja men för att nu har man inte bara det att man har lite lite koll på hur hur själva grundsystemet i spelet funkar utan även att man har lite koll på ja, men de här hjältarna gör såna saker de här hjältarna gör såna saker liksom Precis vi, har, ju... vi har mer player knowledge nu. Precis. Jag har ju inte jag har vi har ju inte spelat med vad heter han Pistolnissen McCree tror jag han heter. Nej, exakt. Eh men vi vet ju lite vad hans skillset är som folk använder honom mot oss. Ja, vi har dött över honom flera gånger. Precis. Hans ulti är inte att leka med. Nej, verkligen inte. Särskilt <laughs> inte när han siktar han på mig som en support hela tiden. Nej, det det går väldigt fort helt plötsligt. Oh ja. Ja, nej det det är ju en annan sån sak också som som eh, finns i som finns i moba-spel då ultis. Eh och det är ju en en jättestark skill som alla hjältar har varsin egen multi äh, ulti. Så gör, gör olika, olika saker. saker. Och det är ju en sån skill som liksom laddas upp under tiden du spelar. Ja, man har en mätare 0 till 100 Precis. Och när den har kommit upp till 100 så kan du aktivera din ulti. Men oftast så är det så med ultis att du behöver göra det i rätt tillfälle. Ja eftersom du du får ju bara en chans att droppa din ulti och sen måste du mäta om från 0 till 100 igen och mm. det tar lite en stund. Ja, det är ju en vad ska man säga, mycket mycket längre cooldown än vad det är på vanliga skills liksom. Ja, precis, precis. Och då kan det hända såna här otursgrejer som det hände ett par gånger under tiden vi spelar med mig. Ja. Jag droppar min ulti millisekunden efter att jag klickat på den knappen då dödar de mig. Ja. Då har jag tömt hela min ultimätare ja. men inte kastat mina attacker. Precis. Så det är bara nej. Det det det är ett praktiexempel på fel timing. Ja. Ja. Så att nej det det det är ju det är ju som det. Är. Ja, precis. Ibland har man otur. Ja. Och jag tycker att när man är nybörjare så har man dan otroligt mycket mer. Ja, av någon anledning, <laughs> ja. av någon anledning. Så det det är en sån där sak som är väldigt viktigt att tajma, men å andra sidan så är det så också att vill man in och prova ett sånt här spel, då är det ju så att du ska inte vara rädd för att använda den heller. Nej, precis, precis. Det är bättre att du använder den än att du inte använder den. Precis, bättre att... att använda fel än att inte använda alls. Precis, för att den kommer ticke upp igen. Ja. Plus och... att hur ska du lära dig hur den funkar om du inte fortsätter testa? Precis, precis. Sedan så är det så också att du kan eh det tipset jag ger till alla som vill testa det här spelet är att gå in och spela practice mot bottar. Ja precis, precis. Det första ni gör, det för, för det första så hittar ni en en nivå där ni kanske liksom passar in. Ja, i man. Eh och för det andra så så är det ett väldigt bra sätt att faktiskt testa de olika gubbarna. Ja, men testa skillsen. Det finns ju ett ett practice mode där du där du faktiskt bara kan in och leka och testa skills och sånt där. Jo, men då har du inte har du inget motstånd och det Nej. blir ett annorlunda slags testa när du väl får någon som skjuter tillbaka också. Precis, du får liksom inte testa tajmingen, du får inte testa liksom, ja ah, men här ska jag göra så här och så här och så här eh, utan det det är nästan lättare att göra det. Och i, hela tiden i spelet när du är inne i ett spel så kan du hålla inne F1 och få upp eh, liksom information om vad dina skills gör. Ja, precis. Så att du kan eh, ja När du när du spelar mot i alla fall lätta botar så är inte det ett problem då hinner du <laughs> du hinner du kolla skills och sånt. Ja. Så att det är, det heter tips. Och då det, men då är det så också att motståndarlaget är botar, men det laget som du spelar i är inte botar. Är inte botar så att så man får även testa på det där med hur funkar riktiga människor som teammates? Ja, hur funkar ett lag liksom? Precis. Mm. Och nu ska vi gå vidare lite snabbt här. Ja. Vad är favorit klassen än så länge oh. inte favorithjalten utan nej, klassen nej. eh support det är support ja utan ja. tweaken aj men ja, jag jag känner samma sak support mm. är ju min favorit titel ja aj men vad inom support då vilken var din uh, favorit supportkaraktär det är ju Lucio Lucio ja aj men det är, vi kör på samma ja. det är också Lucio also known as the DJ ja precis jag gillade också Brigitte ja precis. Eller, eller Birgit. Ja, precis. Hon var en mili support healer med tankmöligheter. Ja. Vilket var väldigt häftigt. Ja, och ja, det, det var det var häftigt. Och plus att hon hon helade när hon slog också. Så att ja, varje, gång som, varje gång som du träffade med din miljatack så de som var tillräckligt nära det fick hälsa i ditt lag. Precis. Och Lucio då, eh uh, han är ju en DJ som spelar ju musik hela tiden. Ja. Och han har två sånger han kan skifta mellan. Ja. En av sången so ger dig konstant passiv healing mm. så länge du är inom hans area. Ja. Och den andra sången ger dig konstant passiv movement speed så länge du är inom hans Okej. Ja. Yeah. Vilket var fantastiskt roligt. Så man springer runt där och spelar musik. Man har en skill på eknappen som har förstärker sin musik un under en kort period. Mm. Och sen har du en ganska intressant och rolig pistol som man skjuter gröna blobber med. Ja, jag gillar ju den allt allt attacken med den pistolen väldigt mycket. Ja, man har den en pushback attack som allt som man bara skjöt iväg då som var tillräckligt nära. Ja, så att när de kommer nära nära dig för att ha gel så skjuter du iväg dem. Plussat du tar en ganska stor del utav deras hälsa också så du kan verkligen boppa gel folk. Ja, är man, ja är man. Vi spelade en match uh, när när jag spelade Lucio. Mm. Lucio, alltså ja. jobbigt namn att uttala. Ja. Eh, mm. uh, men i alla fall uh, då då var det positionen vi skulle ta eh uh, bestod typ av en typ som ett stort hål. Mm. En urgröpning så att säga. Ja. Uh, där nere var själva markeringen och i markeringen ska du stå för att ta över dem. Ja. Eh uh, och det är hur vi på att förlora. Ja. Och vi dog, och vi dog. Och jag dog hela tiden. Ja, ja. <laughs> Men sen har Lucio en förmåga och det är att han kan springa på väggar och dylikt också genom att hålla inne space. Ja vilket är jättesvårt för att det går fort och man är förvirrad och man fattar inte vad man gör. Ja. Men jag började få kläm på det där nere i det här hålet ja. och när jag började springa runt det här hålet på väggar och dylikt och jag inte dog hela ja. tiden ja. så lyckades jag hela upp hela laget ja. vilket gjorde att vi tillsammans kunde ta över hela stället. Jajamän. Så det har ja, varit fantastiskt roligt. Jag har haft väldigt mycket roligt under den tiden vi spelat. Mhm. Mm. Samma här. Jajamän. Eh sedan så är det ju inte alltså vi spelar ju tillsammans också. Det är väldigt sällan som vi har tråkigt när vi spelar tillsammans. Väldigt sant. Oavsett vad det är för spel faktiskt. Det är väldigt sant. Eh, men ja, jag kan se mig själv spela det här även liksom ensam. Ja, det det skulle jag med kunna göra faktiskt. Faktiskt, så att det det jag är positivt vi... positivt förvånad faktiskt över hur kul jag hade med det här spelet. Ja, i män, vi kan ju gå in på uh, tanks också för det mm. vi spelade mest var support och tanks. Ja. Eh, yeah. uh, vad hade du för favoritbombtanksen? Det hade jag ju wrecking ball som favorit. Ja, en hamster i en hamsterboll. Ja, helt enkelt. en cool robotisk hamsterboll. Fantastiskt rolig karaktär och massa roliga små finesser man kunde göra med honom mm, också. Mm, mm. Bland annat så kunde du göra dig till den här själva bollen då som hamstern låser in sig i. Ja. Och så kunde man skjuta ut en typ enterhake lina som ja. man drog sig som man fixar jättefart och börja brinna och börja stonga fiender och grejer. Ja. Ja det enda som jag hade lite liksom problem med den var att jag jag förstod inte riktigt ultin. Det hade jag lite svårt för för att den slängde ut miner. Ja. Men det hände ingenting med de minerna. Jo, när fienden nuddar dem. Jag fast de gjorde ju aldrig det. Nej, <laughs> men grejen är att du måste timmaran så pass till exempel om fienden är på dig och du droppar han. Mm. Då är han i mitten av dem, då kommer han inte därifrån. Ja, fast det var ju så jag gjorde och det hände ingenting fortfarande så att det... då hann han därifrån innan och blev aktiverade. Ah. Tyvärr. Men att du, men, du menar att folket kunde det spelet? Ja, precis. Fusk. Ja, det är inte det är inte okej. Okay. Nej, det är fusk. <laughs> det var ju i alla fall eh uh, Reckinborg var din tank. Mm. Min tank var ju Diva. Ja. Eller DVA. Ja, precis. Som du till och med är. Ja. Eh uh, som är en liten tjej som sitter i en stor robot. Ja. Och som armar så har hon typ full automatic hagelgevär. Ja. Och det bamma på bra när man sköt med henne och sa då ni sköld de kunde få upp på lite sånt där. Hon kunde flyga också, rocket mm. uh, hade de på på ryggen. Ja, ja. Så det fantastiskt rolig också. Ja. Här, hennes ulti var lite lite svår egentligen. Ja. För att då gör hon så att hon hoppar ur sin robotdräkt ja. och smäller av dann i vävens explosion som instadödar folk om de är nära. Ja. Men sen har du ingen robot. Så då springer du runt som den här lilla tjejen med en handpistol mm. och dör på två skott av vad som helst i princip. Ja, ja. Men eh, å andra sidan så är det så också att i flera gånger när du spelar det här så var det ju så att när du hoppade ur din robot när du gjorde din ulti så tog du med dig nästan hela laget. Ja, på andra sidan så. Det var fantastiskt roligt. Så det det det är ju man, man måste tajma den väldigt väl tror jag. Just det och då kommer ni med det här med tajmingen på ultin igen då. Ja. Eh speciellt hjälpt på den här karaktären för då är det så att du måste verkligen tajma rätt så att du får med dig så många som möjligt så att du har ett så litet hot mot dig så möjligt menast du måste springa runt såna här eller tjejen då. Ja, precis, precis. Och sen då när vi ändå är inne på Diva, ja. Så så måste ju jag påpeka den här ständiga fighten mellan Overwatch och Paladins och kopiera varandras gubbar och inte. Ja, ja. Ja. Då har vi då Diva. Ja. Så med en liten tjej som sitter i en robotdräkt med två armar som kanoner. Ja. Ja. Så har vi Nu kommer inte jag ihåg Hans namn. Nej. Nu var det lite länge sen jag spelade Paladins. Ja, Paladins, ja. ja. Men en snubbe i alla fall. Eh, uh, Lukas heter han. Ah, Okej. Okay. Det är ja. kopplat till slut. Ja. Så med ja. en liten goblin okay. som sitter i en stor robotdräkt. Jaha. Med med två armar med kanoner. Ja. Ah. <laughs> Skillnaden är då att nummer ett, båda två är tanks. Ja. Yep. Eh uh, nummer 2 båda har en liten skuld där de bara skyddar sig själva. Mm. Ja i men. Eh mm. uh, Diva har två hagelbössor med med strax under mid range. Ja. Yeah. Medans eh uh, i paladin så har han två stycken maskingevär. Mm. Jättelång range. Ja ja. Och, och ser annorlunda ut eftersom det är en goblin. Ja. Alltså grejen är att och han visst han har rocket så han kan åka framåt och sånt. Ja. Men han kan inte styra omkring som Diva kan göra och såna ja. grejer. Alltså nej, nej. det är för, det enda som egentligen är likt på dem är att båda har en robotdräkt som kör dem. Ja, och och då är ju frågan så här, ja men kopierar man sci-fi och så. Alltså när du har ett, ett liksom ett hjältegäng på 30-40 pers. Ja, precis. Det är klart att du kommer ha klasser som påminner om varandra. Ja, liksom det det Men jag tycker inte de påminner varandra så pass mycket att jag skulle säga att det är kopior. Nej nej, men det är liksom det är det... väldigt många som har sagt det. Ja, men det är ju alltså det är ju som att säga att ja men den här snajpern, ja, oh, det har de stulit från det här spelet. Man bara Nej, det det är en grej. Ja, och det är likadant med snajpern liksom. En annan då det är Reinhardt. Ja. Eh så så som då ska ha sin kopia i Paladins Fernando. Mm. Reinhard är den där stora eh uh, riddaren ja. med en stor fet hammare. Han som pinnade den hela tiden och bara dödade den jämnt. Precis. Ja. Precis, stor fet hammare och han kan gå runt med en stor fet sköld. Ja. Eh uh, och liksom täcka upp uh, halva laget och grejer. Ja. ja, då har vi Fernando i Paladins ja. som är en riddare. Jaha. Med en stor fet sköld ja. som han kan gå runt omkring med. Ja. Han har ingen stor hammare. Han har en uh, halv lands som Jaha. som är en flame thrower. Ooh. Aj men och har mid range på den. Mm. Eh han kan även skjuta stora fireballs med med med han här också som har long range. Ja. Jag tycker inte det är likt den kille som springer runt med en hammare och short range hela tiden. Mm, nej, speciellt inte eftersom det är väldigt short range ja. på Reinhardt. Det, det enda han kan göra är ju göra den här pin attacken. Ja, precis och det är ju en short range fan måste ju nudda dig. Ja, jamen sen. Det ja. Så ännu en gång där och sen har vi då Torbjörn i Overwatch. Ja. Han är uh, typ som en liten dvärg. Ja. Eh uh, kan slänga ut en turret ja. som som skjuter jättehårt på folk och ja. lagar han och såna här grejer. Jajamän. Hans motsvarighet då ska vara Barrick. Ja. Eh uh, Torin favorit. Ja, uh, precis. Ja. Uh. Torbjörn är en damage karaktär, inte en tank. Nej, precis. Eh uh, Barrick är en eh uh, tank en mm. renodlad tank. Mm. Han kan sätta ut en turret också. Eh mm. uh, han har inte möjlighet att laga dem. Nej. Nej. Och han har även en barriärsköld han kan sätta upp och ja. tank tanka med och dylikt. Mm. Och det nej det, alltså inte de är lika varandra i det sättet att de kan sätta ut en turret. Ja. That's it. Finns inget annat som nej. är likad. Nej dem. och det och det är ju lite så det är lite så jag känner liksom att du kommer ha overlaps för att det, det är samma spelgenrer. Ja men precis, det finns klasser som är likadana. Ajman. Det är samma sak mellan liksom rakt över mellan Dota 2 och och, och Hon och Yeah, ja, allada de början MOBA-spelen. Ja, det alltså du kommer ju ha folk, du kommer ju ha karaktärer som blöder över i varandras för att deras skill påvernar dem varandra och så vidare och så vidare. Precis. Sen mm. finns det ett antal karaktärer till som de Ja, ja. Gnäller de om fuskgrejer. Ja, ja. Men vi går inte in på det. Nej, nej, det gör vi inte. Och för vi ska vara helt ärliga så att är, så så är de flesta utav de här sakerna är ju tagna från arketyperna från från Team Fortress återigen då. Ja precis och det har ju båda skap skaparna av Overwatch och skaparna av Paladin som mm. sagt att båda har grundat tidsspel på Team Fortress 2. Precis och så det Så är det... det någon som skäl av något så har båda dem stulit av Team Fortress 2. Precis. Och det är liksom det är det är liksom så jag känner att att du kommer ha för att du baserar alla de här karaktärerna på typ sex olika arketyper. Ja. Så att då då kommer du ha ett overlap med folk liksom. Jajamän. Är... Och sen inte att förglömma Nej. jag som sagt är ju en Paladin spelare. Ja. Jag är Jag älskar Paladins, det är ett fantastiskt roligt spel. Mm. Och jag säger samma sak om Overwatch nu, att det är ett fantastiskt roligt spel. Ja. Jag ser dem dock inte som konkurrenter. Nej. Utan jag, jag tycker det är så stor skillnad på hur man spelar dem, mm. att jag kan spela båda och tycka att de är roliga på olika sätt. Mm, mm. Jo, eh vad jag förstod det som på dig så är det som sagt det går mycket långsammare i Paladins. Det är mer långsamt och mer strategiskt i Paladins, det är mer fast paced i Overwatch. Mm, och det är ju det är ju liksom det, det är självklart det... strategi där med. Jo jo, självklart är det, det, men det är det ju i alla spel. Det, det är lite det, för mig blir det lite som att göra en jämförelse kanske med eh sig eh, Halo och eh, Quake. Ja. Halo är mycket mer strategiskt, lugnare och du måste liksom tänka över hur tänker motståndaren och så vidare och så vidare. Quake ja, är mer liksom fullt ös. Fullt ös reaction shooting ja, liksom. Ja, men precis, precis. Så att det är lite så jag gör jag den jämförelsen i mitt huvud. Det är de de spelen som jag kan liksom relatera till, ja. kan man säga. Ja, men ja, men det är helt okej. Okay. Jag brukar alltid jämföra COD och Battlefield när det kommer till sådana saker. Mm. COD är mer hypeat CS mm. enligt min personliga åsikt får jag lägga till. Ja, men så. Medans Battlefield är ett shooter fast du måste tänka till lite mer. Ja, ja. Lite mer strategiskt och så där. Ja. Så att ja, nej men det är ja. Och eh, vi försöker ju hela tiden. Det är ju en sak som vi faktiskt har fått lite kommentarer från era lyssnare att eh vi vi är ganska duktiga på att även förklara för folk som kanske inte är jätteinsatta i de olika spelen. Eh så att vi försöker ju hela tiden förklara på olika sätt som precis som jag gjorde här nu med andra vi, spel som ja, kan. Ja, vi drar jämförelser. Precis. Och sedan att man tar sig tiden och stanna till och förklara liksom vad är ett MOBA, vad är det här och det här. Så att folk vet vad det är man pratar om. Ja, Iman. Så att det det och det tackar så jättemycket för att vi att ni tycker att vi är duktiga på. Ja, precis att tack så det. mycket. Får vi tackar. Ja, och sen för att avsluta Overwatch-snacket. Mm. Så kan vi då lite lite lite så här tråkigt siffrifakta. Yes, jag älskar ja. tråkiga siffrifakta. Eh, <laughs> det kom ju ut 2016 24 maj. Mm. Så det det det är ju två år nu. Ja, precis. Ja, men. Eh, mitten på maj 2018. Mm. Eh, så nådde de 40 miljoner spelare. Oj. Så det är ju ett populärt spel. Ja, verkligen. Det är ingen stackars saken. Nej. Eh uh, sista open beta de hade i maj 2016. Bara bara betan drog 9,7 miljoner spelare. Schejs. Så det har varit ju vältestat under betan också. Ja verkligen. Det jag tycker såna såna här grejer är skitroligt att veta så det där, därför tvingar jag er och får veta det också. Jo men jag tycker alltså <laughs> hade jag hade jag kunnat få fram försäljningssiffror på alla indie spelen i Sverige så hade jag ju liksom suttit och rabblat om det i timmar. Precis. Och men det är det är ju så alltså vissa vissa siffror tycker man ju bara är intressant och sen när vi pratar om precis som vi pratar om med med äh, Monster on the World. Ja. som har sålt så otroligt mycket då vill man ju gärna veta man vill ha liksom siffror på det också. Ja, precis, att, precis. Ja, nej, jag tycker det är sånt lite kul bara. Och med det tycker jag faktiskt att vi kastar oss in på ett annat spel som vi faktiskt har spelat tillsammans. När vi är ändå är inne på spel vi spelar ihop. Ja, precis. Och det är ju ett spel som vi har hajpat för. Framförallt, du har hajpat för en hel del de senaste avsnitten. Ja, jag har ju gjort det. Det kom ju faktiskt 5 oktober. Ja. Jag gjorde det där Super Mario Party. Ja. Och jag har ju varit i full gång på min Twitch kanal och bjöd hem folk till att spela det med mig mm. <laughs> eftersom det är verkligen ett sällskapsspel. Oh ja, och det, det är väldigt väldigt kul också. Ja, så jag har ju faktiskt jag har streamat det ihop med min dotter. Ja. Yeah. Efter det så bjöd jag in dig, skifftrafik och belysning. Ja, jamensen. Och och spela med er. Ja, och för alla som inte vet så är belysning och jojje det är samma person. <laughs> precis, precis. <laughs> Och efter det så bjöd jag hem min kompis Malin och streama lite ihop med henne. Ja, ni körde en liten morgonstream så där med kaffe och ja. gött snack och det kom in mycket folk. Ja, det gjorde det. Det var fantastiskt roligt. Jag trodde inte vi knappt skulle få några tittare så tidigt på morgonen. Nej, men det är jag jag tror på det här med att jag tror att folk tycker att det är rätt gött att liksom sitta och titta lite granna dricka sitt 11 kaffe och titta mys i liten stream. Ja men precis, jag tror ja. det. Det är ju Amen. samma det var samma sak när du spelade Jonder på din stream. Det var också så där liksom folk som kom in och bara mös lite granna. Ja, nej det är fantastiskt faktiskt. Morgon mer morgon streams till folket. Mm. Definitivt. <laughs> Sen så finns det ju också väldigt många som som är i det här positionen att man inte har ett jobb eller man är mellan jobb eller man är arbetstränande och inte eller har jobb imorgon eller kvällsjobbande och så vidare och så vidare och det är ju väldigt många utav oss nördar i alla fall som gillar kvällsjobb för att vi vi är ganska vana vid att ha en dygnsrytm där det passar oss. Ja, precis, precis. Och då är det gott att vakna upp på morgonen till till lite spelnörderier och imorgon kaffet. Ja, jag har ju en en kanadensare som jag tittar väldigt mycket på och han streamar sent för honom. Men det blir ju liksom ganska lagom tid för mig att titta på på morgonen när jag går upp. Ja, precis. Jag har ju två stycken. Mm. Jag har en amerikansk tjej som spelar Monster Hunter. Ja. Och så har jag ju våran Karlfjäll. Ja, just det, Karlfjäll, ja. Han, han är ju mitt morgonkaffe sällskap emellanåt också. Ja, det är kul. Nej men det det behövs såna streamers som är uppe lite tidigare och streamar också. Precis, precis. Ja, men att återgå till Super Mario Party. Precis det är det vi är här för att prata om egentligen. Ja, vi tänkte att vi skulle prata lite om Super Mario Party och även lite då om upplevelsen vi hade när vi streamade ihop. Precis. Super Mario Party är ju väldigt kul på det sättet att de har tagit tillbaka väldigt mycket av sakerna från första spelet. Ja, men innan vi går in för hårt där då så Super Mario Party är alltså Nintendo's version av brädspel. Mm. Är det? Mm. Man det det börjar väldigt enkelt. Man man väljer fyra stycken gubbar om man är fyra spelare. Mm, Vars... Man är, man är alltid fyra spelare också. Man är alltid fyra spelare jag. Ja. Antingen spelar du ensam och så fylls det upp med tre stycken datorer ja. eller så spelar du två då är det två datorer, spelar ni tre så är det en dator. Ja. Spelar ni fyra så är det bara ni fyra. Ja, ja. Ja. Och då väljer man en av Jag tänkte sagt hjältarna men det blir ju fel. Jag är helt ja. inne på Paladins Overwatch fortfarande. Ja, amen, amen, du väljer amen. en av karaktärerna i Super Mario-världen. Ja. Eh för att de är i ett litet bråk. Mm. Alla alla hjältarna och bovarna. Ja. Om vem som är då den den bästa hjälten är liksom the superstar the biggest superstar. Precis och det tycker ju Bowser och och hans knektar att de ska ju vara med i den fighten för de är också superstars. Ja ja, det är klart, ja. det är klart. Så istället för att Bowser är det det min guy i det här spelet som man har varit tidigare, mm. så kommer han in med massa av sina vänner som man kan välja som spelbara karaktärer också. Ja, det jag tyckte det var väldigt kul faktiskt. Ja, precis och det finns väldigt väldigt många karaktärer välja Malan. Ja. Och så väljer du det och så går man in och till exempel då spelar det original game mode som är Mario Party. Ja. Och då går du på den här brädan. Alla slår en tärning. Mm. När alla har gått sitt tärningskast så blir det alltid ett minigame. Precis. Och det är ju lite minigames än som är själva saken med Super Mario Party spelen. Det är det som lockar mest kan man säga. Ja, precis, precis. Men det är ju inte där själva Vad ska man säga? Det är inte där. det, det det som är genialt med det här spelet tycker jag. Det är det att de har delat upp det så så att minigamesen är ju det som man ut efter när man ska, ska spela själva spelet, men brädet har de också gjort väldigt väldigt viktigt i och med att det är där du får victory points eller vad man ska säga, det är där ja, du får de här precis. stjärnorna som är. Precis. Man man man får börja med fem stycken guldmynt. Och sen när du går ut på planen så finns det olika platser att hamna på. Mm. En normal ruta är en blå ruta och ger dig tre stycken mynt. Mm. En normal dålig ruta är en röd ruta och den ger dig minus tre mynt. Den ja. skäl från dig. Så finns det lite specialgrejer och sånt där som ger dig mer mynt och mm. lite shopp pero lite elaka överraskningar, lite snälla överraskningar och såna här roligheter. Mm, och mycket av det är ju olika för de olika barnarna också. Ja, precis. De olika brädorna eller vad man vill kalla det för. Ja, de olika brädorna. Eh uh, Wump's Domino Ruins som är den första du får starta med. Mm. Eh uh, när du har klarat den så låser du upp uh, King Bomb Bombs uh, Powder Keg Mine. Mhm. När du har klarat den så låser du upp Mega Fruit Paradise. Ja. Yep. O sen till sist låter du låter du upp Carmex Tantalizing Tower. Ett ja. lite krångligt namn där. Ja. Så att du har ju faktiskt på på själva original game mode så har du fyra olika brädder att spela på. Ja, precis. Ja. Och det var ju den här tredje du nämnde där, den här fruktbanan som vi spelade tillsammans när vi ja, spelade. Ja, precis, Mega Fruit Paradise. Mm. Väldigt ganska elak bana. Ja. Den är uppdelad i i fyra öar. Ja. Eh varav två av varje ö sitter ihop. Mm. Med en bro emellan varandra ja, ja. så man kan korsa dem hur man vill ja. och sen finns det ett rör per ö som man transporterar sig till de andra. Ja. Eh broarna emellan kan även gå sönder och göra det ännu krångligare att ta sig runt på den här världen. Ja, en av broarna permanent går sönder. Ja också. Jajamän. Så att den den går sönder när du när så si och så många har gått över bron. Ja, det är alltså en sandbro så varje gång någon går på den så rasar det lite och till slut så faller hela bron sönder. Ja. Och då blir det helt plötsligt väldigt mycket svårare att ta sig fram emellan de olika öarna för att då är det bara de här rörerna du kan ta dig till mellan de två mellan vissa öar. Och det är inte de två öarna som var ihopkopplade med det här eh, sanden. sanden. Nej, precis. Och då måste Så. du hitta det här röret. Ta dig till en annan rör för att gå från dan ön vidare till en annan ö för att ta rätt rör för att komma till dan ön utan bro. Precis. Massa krongel. Massa krongel, massa krongel, men det är ju lite av charmen med det också tycker jag. Ja, precis, precis. Det är att det som kanske kan vara ett bra move är inte säker att det är det och likaså tvärtom för att säga att du märker att jag har inte en chans att komma till den här andra ön jag går runt på den här ön istället som jag är på och när någon då tar stjärnan på den här andra ön som de har kämpat sig för att ta sig till så kanske den kommer över till ett mycket bättre ställe för dig. Att ja, för att, stjärna. För varje gång du har köpt en stjärna eh för för guldmynt, eh de kostar i snitt 10 mynt per stjärna. Ja. Då flyttar stjärnan på sig. Mm till en annan random plats ja. i eh, på den här kartan då och det kan ju vara som jag hade ju jättetur ja. två gånger och slog jättehögt två stjärnan och sen var det en ny stjärnplatsen ett par rutor framför mig så jag tog stjärnan två gånger i rad två gånger på samma runda. Ja. Det. <laughs> så man kan ha tur men man kan ha otur då han kommer på precis jämte en annan spelare också. Ja, ja, Eller att han kommer långt bort från allihopa. Ja, den kan komma exakt vart som helst. Ja. Eh det finns också chopper som man kan hamna vid och handla lite olika saker. Ja, precis. Och det det är allt från svampar som ger dig 3 till 5 extra slag på tärningen till en svamp som ger ger motståndarna minus på sina och Golden Pipe är ju helt lysande item. Ja, de här gy gyllene rören, de de de, de uh de mm. reta gallfeder på <laughs> på undra fail. Ja, nej, inte nej jag har dem själv. Nej, men när jag hade dem. Ja, när du och du, du och Joje hade dem. Ni hade dem hela tiden också av någon anledning. Ja, och då är det så att när du aktiverar ett item gör du det innan du har slott din tärning. Mm. Golden Pipe gör att du landar på rutan precis jämte stjärnan. Ja. Och efteråt då får du slå din tärning så så mm. länge du slår mer än noll så tar du stjärnan. Ja. Och det är ju lite intressant att det säger så länge som det slår mer än noll. Ja, i det här spelet så är det inte bara en vanlig d6 tärning som det kallas. Nej. Utan här har varje specifik karaktär sin egna specifika tärning som man kan välja att använda istället för en vanlig. Ja. Och vi spelar ju Yoshi, Luigi, Shy Guy och Monty Mole. Mm. Varav alla har ju självklart en egen tärning. Ja. Så om vi tar till exempel Yoshi som jag spelar, ja, istället för att ha ett till sex på tärningen så har jag 0 1 3 5 5 7. Ja. Och jag lyckades ju slå noll flera gånger. Ja, ja. <laughs> men då tar vi till exempel Luigi som Ultrafil spelade. Ja, men. På hans tärning har han 1 1 1 5 6 7. Ja. Så det kan alltså det finns ju fördelar och nackdelar. Mm. Så finns det så här lite li, lite roligare hemska där tärningar och sånt också som Monty Mole. Ja. Han har inte varken noll eller ett på sin tärning. Nej. Utan istället har han plus ett coin, vilket mm. innebär att slår du det så får du ett coin, men du får inte gå någonstans. Nej. Och sen har han 2 3 4 5 6. Precis. Men sen har du till exempel Warrior. Ja. Som har minus 3 coins, minus 3 coins och resten av tärningen är sexor. Mm. Det kan ju vara jättebra om du slår rätt. Jag är meningsen och beroende på hur bra du, hur bra du är på minigames och sånt där så är inte det säkert att -2 coins är så farligt för dig eller -3 coins så vad sa vi? Ja, precis -3 coins. Är inte så farligt för dig. Det enda som är det farliga där då är att du inte får du får inte heller gå någonstans som du får de här. Du kan göra riktigt otur som vet det en dator hade när jag och Kiva spelade. Mm, mm. Han spelade Warrior. Ja men. Och ville hela tiden chansa med Warriors tärning. Ja. När jag var uppe i, vad var det, sju eller åtta stjärnor? Ja. Då hade Wario inte kommit från starten. Nej. Nej precis. För att han hela tiden har slått minus. Ja. Så han förlorade ju den matchen. Det gjorde han. Ju. Men du du vann ju den matchen överlägset också. Jajamän det gjorde jag. Ja. Det var jättekul. Det tycker du ty ty tycker du säkert. Ja. Så och sen är det också då att som vi pratade om minigamesen, det det är ju liksom det, det roligaste är ju att fajtas i de här små minigamesen vänner mm. emellan. Ja, jag visste det så. Och till skillnad från de andra alla Super Mario Party spelen har ju minigames. Ja. Ja. De har diverse olika mängd av minigames. Ja. Och detta har 80 minigames. Ja. Eh vilket är fantastiskt för Mario Party-världen. Ja ja, visste du så? Och någonting som fansen och så har så gnällt på ända sen första Super Mario till Nintendo 64 mm. är att minigamesen har blivit samre. Mm. De är inte välgjorda, de är buggiga och massa såna här grejer. Mm. mm. Det ser verkligen ut som att nu någonting jag spelat alla 80 minigames. Nej, nej. Men det ser verkligen ut som att än så länge så har varenda minigame vi varit inne i varit väldigt väl gjort. Det ja. är väldigt fint och allting flyter på. Ja, det känns man märker att folk har lagt ner mycket energi på det här. Ja, mycket mer än de tidigare. Ja, ja men. Och sen sen var det massa laggrejer och massa dumheter de har haft testat på under de olika Mario Party grejerna mm. som mm. folk har varit jättemisnöjda med. Ja ja. Och så i detta då istället så har de gått bakåt till Super Mario till Super Mario Party till Nintendo 64:an. Ja, 1 2 3 4:an typ. Ja, och och kör mer så som alla ville. Mario Party skulle vara om ja. det har varit en gång i tiden ja, så. De, de har gått bakåt till the old roots och det gillar jag och de flesta fans, man reads reviews from. Ja ja, absolut. Och det är ju för, för mig är det ju den stora grejen med det här är ju att eh, Att det, det känns så nostalgiskt på ett sätt. Men samtidigt väldigt färskt och nytt. Ja, precis. Nostalgiskt men ändå fräscht och nytt. Ja, precis. Det, ja, jag håller med dig. Det är ju fullständigt där faktiskt. Ja, men skönt att det inte bara är jag som känner så. Ja, och sen är ju det så här också då att... Du har ju själva original-game-modet Mario Party. Mm. Som är liksom d-shit. Ja. Det är ju liksom själva det man är ute efter. Det är ju det som du är där för dig. Ja, men nya tider massa nya saker att göra. Ja. Ja. Så att du har ju alltså en hel äh, li liten by som man går runt i mm. istället för för en spelmeny ja, som ja. man går runt och pratar med folk och trycker på saker man vill göra och sånt. Mm. Där har vi alltså flera olika game modes. Vi har Mario Party. Ja. Vi har Partner Party. Okej. Okay. Vi har Reverse Survival. Mm. Vi har Sound Stage. Minigames, online maraton. Toads Rec Room och Challenge Road. Ja. Massa saker. Jag ska inte gå igenom alla för jag har inte själv testat alla än. Nej, nej. Men ta till exempel Soundstage är uh, musikminigames bara. Mm, precis. Så man, man får ställa sig upp och göra massa dance moves och roliga rörelser. Det är så här fyra personer som tävlar mot varandra. Ja. Så jag har inte testat det. Jag har bara kikat lite smått på det och det verkar fantastiskt roligt. Ja. Eh uh, online maraton. Mm. Det är alltså minigame maraton, där man bråkar om minigames yeah. online med spelare du inte känner. Yeah. Det också är också jättefantastiskt roligt. Det kan vara väldigt kul. Toad's wreck room. Mm. Är någonting jag inte har fått chansen att testa än? Nej, nej. Eh uh, men det det har ju du lovat att du ska vara med och testa. Självklart. Det är nämligen så att du kan ta två stycken Switch och sätta ihop till en Switch typ speciella minigames som yeah. som du måste spela på båda skärmarna samtidigt. Ja. Yeah. Det är fantastiskt. Under E3 så visade de bland annat upp ett minigame där man ska sätta ihop bananer och grejer genom att flytta omkring och pussla med switchen då. Ja. Yeah. Och så finns det ett flertal andra såna liknande spel där nere också. Ja. Yeah. Men jag har ju inte testat det på grund av att jag har ju bara en Switch. Ja, jo men det blir ju så. Men du kommer hem med din Switch till mig så fixar vi det. Yeah. Ja. Ja. Det, att det. Att det. det kommer bli eller? Jag Ivan. Det kommer bli jättekul att testa också. Tyvärr går inte det att streama dock. Nej, precis, precis. Men, men vi kan prata om det sen. Det självklart kan vi ja. göra det. Ja, självklart kan vi göra det. Eh och sen har du en grej som inte jag har testat, men som jag ska testa nu under helgen och jag har faktiskt planerat. Mm. Och det är Challenge Road. Ja. Det är one player only. Och så är det mini games. Ah. Så de har de, Ja, de har en solo sektion också. Det är det kul. Just eftersom det är inte alla som har fyra kompisar som man kan bjuda hem liksom. Nej, och det är inte allt. Det är kul att sitta och köra minigames än I don't. Mm -mm. Nej, det skulle bli intressant att se. Jag jag har velat ha ett lite lite solodel också. Mm. Men jag tycker det är svårt att göra en solodel i ett sånt här partyspel. Precis. Så nej, jag är jättenyfiken och kommer inte prata ner det eller prata upp det eftersom jag inte har testat det. Nej, nej, det precis. Vi får se efteråt helt enkelt. Ja, det ska bli spännande. Det ska bli spännande. Och sen då, eh jag jag är ju lite lite för det här med unlocking och du vet samla på saker och sånt där. Jo, men det är ju bara två. Ja, det... självklart efter varje match och saker du kör så så får du en speciell poäng som du kan köpa och låsa upp saker för. Ja. Och det är allt från tips till tutorials till saker och dylikt då. Okej. Okay. Och sen då när du kör alla de här olika game modesen så är det är även en slags kristall du kan låsa upp. Det finns mm. fem olika kristaller genom hela världen. Okej. Okay. Och det handlar ju självklart om speciellt när du låser upp alla de här mm. genom att köra alla Mario Party eh mapsen då. Mm. Så låser du upp en. Okej. Okay. Och då har du låst upp Aha. Det är den enda jag har låst uppen. Oh. Ja, så ja, det blir blir intressant där då. Spännande här, att se vart vi kan låsa upp de andra. Ja, precis. Mm. Och sen då så har du 20 spelbara karaktärer. Mm. 20 stycken Mario-karaktärer är ganska mycket. Det är det. Eh, du får välja 16 av dem från början. Okej. Okay. Och sen är fyra av dem unlockable characters. Ja. Ah. Så de är så här ja, eh, ah. skuggiga som man inte riktigt ser vilka de är, ah. men om du är en van Mario-spelare, ja, yeah. så kan du lista ut det genom att titta hur skuggorna är formade. Mm. Som till exempel en av dem, jag jag ska inte spoilera vilka de är förutom enne. Ja. Ah. Och det är ju Donkey Kong. Ja. Han är en av dem och det syns så himla tydligt på hans bild för ni vet hans ansiktsprofil. Han har ju alltid den där lilla gula fläppen i håret. Mm. Den sticker ju ut på skuggan ja. så man man vet att okej, okay, det där måste ju vara Donkey Kong. Ja, och Donkey Kong har ju faktiskt alltid varit med i Mario Party också. Precis. Så att eh... så då, då tar ju man för givet att okej, okay, han är där. Ja. Men det står inte hur du låser upp honom. Nej. Så det ja, det ska du ska vidare i det här. Ja, nej, det ska bli riktigt spännande att höra här uppföljning på det här sen i framtiden. Ja, precis, precis. Och, och sen också självklart att få komma hem till dig och spela lite grann också. Ja, det är du är alltid välkommen <laughs> hem på lite morgoparty. Ja, eh det blir väl kanske att, till och med att ta med sig den på nästa spelkväll här på Level Up. Ja, det har jag faktiskt redan planerat mm. utan att ens höra mer andra. Jag tänkte ja. jag tar med den. <laughs> det är väl lika bra. Och det ja. är just just switchspelen brukar ju vara den stationen där som är folk roterar spel hela tiden. Ja, precis. Så att det det det är ju inte konstigt att det skulle bara sätta i den och bara spela. Nej, exakt, exakt. Det är ungefär det jag vill säga om Super Mario Party mm. än så länge. Mm. Jag har en sak till som jag glömde prata om när vi pratade om själva main gamet. Ja. Ah. Det är ju faktiskt så att det är inte bara tärningarna som är speciella i det här, eller ruten och sånt där, utan det är ju också så att man kan få medhjälpare. Ja, man kan få vänner. Ja. Det finns nämligen även de här rutorna som vi pratade om som finns när man slår tärningen. Ja. Så har ju du även allied ja. som är en ruta då. Och då då då får kommer alla en bild på på alla allies som eller alla spelbara karaktärer mm. som inte är med i matchen. Mm. Kommer upp så du ser deras profilbilder. Ja. Och så får du klicka på kontrollen och stoppa en mätare som går då. Ja. Och den som nästan stannar på får du som kompis i spelet. Ja. Så han går efter dig hela tiden och slår en tärning som går 1, 2 och 3. Ja. Så att du får alltid 1, 2 eller 3 extra när du går. Du får ju också möjlighet att använda den karaktärens tärning också. Ja, specialtärning. Precis, vi sa ju det här med personliga tärningar. Mm. Så alla vänner du samlar dig på, du kan välja antingen vanlig tärning, din tärning eller deras tärning. Ja. Och eh än så länge så vet jag ingen begränsning på det här då med hur många allierade du kan ha. Nej. För jag och min chef kompis Malin spelar ju det här imorgon sa jag ju. Ja. Och då fick Luigi fyra medhjälpare. Ja. Så ihop med han själv så var jag han ett party på fem stycken gubbar. Ja. Och då finns det även special mini games där man använder sina allierade som man har plockat upp längst uh, spelets gång. Ja. Yeah. Och till exempel kan du ha Vällands otur och inte ha någon medhjälpare. Ja. Yeah. Så Luigi står där, fem personer i sitt lag och du står ensam. Mm. Det är jätteelakt men fantastiskt roligt. Det var ju en eh, dragkamp där ett minigame som det var och det, det såg jättekul ut för det här det här streamar ju ni också så jag satt och tittade ju på det här. Och då var det så att då hade båda av vita tornen här fått jättemycket kompisar och ni hade inte fått några. Ni stod ju ensamma på varsin sida av ett re och så stod de liksom så. Det blev klunga. Ja precis. Fem stycken pers som liksom drar inte kunde dra där. Och jag körde till med metoden. Jag låg ner kontrollen och liksom matade med två fingrar mm. eh, på knappen och mm. det, det gick inte tillräckligt fort för att dra fem stycken motståndare i dragkamp. Nej, precis. Så det <laughs> man tog man tog du tog fram dina så här track and field två skills ja, som jag precis hade när man var liten. Och inte att det hjälpte. Nej. Men jag vann mot bollen. Det gjorde du. Och mm -hmm. det är det som är det viktigaste. Åh oh ja, åh oh ja. <laughs> det är fantastiskt. Ja, nej, det var det var väldigt kul att se. Och det är ju det är väldigt intressant också då för att som sagt nu när Luigi hade så många här, då var det ju, var bara ju bara så vi fyra stycken. Ja. Då är det ju alltså i teori då det lägsta han kan gå på en på en runda är ju 5. Ja, eftersom hans personliga tärning inte har nolla. Precis. Så så för alla ett och Luigi så går han fortfarande fem. Mm. Precis. Så det är, ja, jättetaskigt. Det är, det är det sämsta han kan gå liksom. Ja, men och, det är inte alltid en fördel. Nej nej, nej, det är det inte. Men sen å andra sidan så är det så också att eh, eh skulle han då få det teoretiska max så kan det ju vara alltså för det, det någon av dem hade säkert den här 10-tärningen å ja, precis. Så det är liksom 10 fyra stycken treor som ett holv så det är liksom 22 steg. Det är ja. det är löjligt mycket. Åh ja det där. Men det blir fantastiskt roligt på grund av alla de extra gaina de lägger ja, ja, in också. Ja ja, det blir ju så också och så, precis som du säger här det be behöver inte vara en fördel heller. Nej, för ibland så har du till exempel tre steg till kanske ja den här L-idrutan som vi pratar om och du känner att åh jag behöver en L-id. Ja. Men så fick vi inte en trea med på din tärning. Nej. Eller så finns stan med bara att du har den två Alice och de slår så du går förbi den. Ja men. Så ja, både för och nackdelar finns. Både för och nackdelar finns och sedan så är det ju så också att att eh, det här är ju du kan ju visst du kanske kan gå långt men har du inte gjort sköte i minispelen och fått lite pengar? Alltså går du förbi stjärnan, du förbi stjärnan, utan, stjärnan att utan att kunna handla? Den? Precis. Jajamän. Eller går förbi shoppen och inte kan handla någonting eller går förbi den här så kan stjäla stjärnor och du kan inte stjäla någonting för du har inte pengar och Precis, precis. Så att det det finns ju det, det är ju också där där har du också den här balansen som jag pratade om här med minispelen och liksom ja. brädet då. Det blir ju också så här att du måste vara bra både på minispelen och samtidigt ha tur. Precis. Så att det är det. Och sen gillar jag just det här att det jag tycker jag tycker de lyckas dra en bra blandning på både strategi och RNG. Ja, jo, men det är så också. Ett ett, ett, ett, ett, ett sånt här spel kan ju bara verkligen verkligen bara vända också i de sista typ fyra rundorna. Ja, i men. Så det det är det är ju häftigt på det sättet också tycker jag. Oh ja. Ja, men det är ja. mycket mycket häftiga saker att prata om och vi kommer att prata mer om det som sagt när vi när vi det, har det, utforskat det mer. Nej, vänta. Det... Man behöver ju lite tid på såna här saker, speciellt eftersom liksom ett kort spel på det här tar ju ändå liksom en timma. Min, ja, det, det det står i spelet när man väljer rundor ja. hur många för du kan välja hur många rundor man vill spela de här brädspelen på mm, då. Mm. Och då är det 10, 15 och 20. Mm. Och 10 det är rekommenderad minsta tid 60 minuter. Precis, så att det tar ju liksom även om man ska utforska det och spela liksom det snabbaste spelet så tar det fortfarande minst en timme typ. Ja, de de räknar med det. Ja. Och sen, sen sen får ju man tänka lite plus minus beroende på måste jag sitta och läsa vad jag ska göra i det här minigame-t mm. eller har jag spelat det här minigame-t så många gånger att jag bara klickar vidare. Precis. precis. Det det det är ju också att räkna in i tid. Ja, ja, ja, så är det. Så är det. Ja. Men eh än så länge fastig inte har eh uh, vet uh, vad det sökt igenom alla game modes än så rekommenderar jag starkt att köpa det här. Jag kan också rekommendera att köpa det även fast jag inte har köpt det själv än. Ja. För att det är otroligt roligt. Du kommer få mycket mycket du kommer få mycket nöje med det. Oh ja. Och framförallt så är det här också ett fantastiskt spel att spela med sina sina barn. Ja, det är ett fantastiskt familjevänligt spel. Så då det är ju som sagt allting är ju eller mycket av det är ju baserat i tur också. Ja, och sen kan ju jag personligen säga att Super Mario Party-serien överlag är fantastiskt rolig att spela ihop med små barn, precis som det är fantastiskt roligt att spela ihop med dina vuxna vänner. Ja. Det allt emellan funkar också. Jo, som sagt, vi satt fyra stycken fullvuxna kära. Ja. Jag <laughs> måste i i måndag så spelade det. Ja, i måndag. Och det var Otroligt roligt. Det var en väldigt väldigt rolig kväll. Ja, i menar det var det fantastiskt. Och inte var ju inte bara för att vi hade ju haft lika roligt om vi inte hade streamat, men det var ju extra roligt för att vi streamade också. Ja, ja, absolut. De här de här fyra fantastiska människorna som vi var på samma plats kommer ju alltid jättebra överens också och ja. har en ja. fantastiskt rolig tid. Det blir ju så också. Man får ju en viss schargong när man spelar såna här spel också med varandra. Man Man är lite lite kaxig. Nej, man, man är lite kaxig om man ligger först och man är lite småsur om man ligger sist. Ja, ja men det ingår, det ingår. Ja, men så. Men det är ju allting av det är ju bara i i i i eh god stämning. Ja, precis, precis. Och det är svårt att inte vara i god stämning i det här även fast det går dåligt för en så är det väldigt kul fortfarande för att du kan det kan säga att det går jättedåligt för dig på brädet så kan du fortfarande gå väldigt bra för dig i mini gamesen. Ja, i men och sen är det alltså det är ju fantastiskt roligt och när man ligger sist och reta de andra spelarna ja. genom att sabotera för dem. Precis. Det är ju också fantastiskt roligt. Ja, och, och sen så finns det ju så också, det finns funktioner på nästan alla banor vad jag vet i alla fall att stjäla stjärnor från varandra. Ja, precis, du kan stjäla stjärn, eller stjäla pengar och mm. massa elakheter. Så det är det, det finns alltid saker som finns för att liksom balansera upp det här RNG:n också då. Ja, precis. Ja. Sedan har ju jag spelat ett annat spel som jag faktiskt fick som tips från dig. Ja, men som du ville egentligen vill egentligen vill du rösätta mig streamade för att du vill se hur hur jag reagerar när vi när jag spelar från början. Ja. Men jag kände nu för jag har varit så sugen på det sen sen du tipsade mig om det att spela det att jag jag har varit fungen. Jag vet inte om jag spelar lite gärna. Ja, okej, okay. det är okej okay för den här gången. Ja men vad ja. vad vad va, va skönt vad fan. Ja, det är bra. Eh jag tänker nog streama det här ändå. Ja, alltså, ja men det, det är bra. Det, det kommer jag göra eftersom det ingår ju i mitt projekt men eh ganska snart ändå för att det här är ett väldigt kul spel jag vill fortsätta ut, utforska det. Jag har inte spelat så långt in i den. Ja. Ah. Men det här spelet det heter i alla fall Battle Chef Brigade. Ja, jomen. Ja, jomen. Och det det låter lik det är lika fantastiskt som det låter eller vad jag säger. Det handlar alltså om i en värld där battle chef är det coolaste du kan vara så spelar du en en karaktär som heter Mina. Hon är en en kock som som bor i med sin familj och har en restaurang tillsammans med den här familjen då. Ja, och så hon är ju väldigt duktig på att laga mat och så vidare och så vidare. Hon jobbar som kock i det här köket då. Problemet med eller inte problemet grejen med den här världen är att du behöver gå ut och jaga saker för att kunna laga mat. Så att eh, precis utanför ditt hus så går du ut och jagar olika saker för att kunna använda som ingredienser till maten som du ska laga. Så att eh ja du får en liten jag, jag skulle väl säga att man får en väldigt bra introduktion precis i början av spelet på hur själva grundmekaniken i spelet fungerar inom de första 5 minuterna liksom. Ja men det är nice, det är nice och det är kul att höra att restaurangen har färska ingredienser också. Precis, det är ju alltid härligt vet. <laughs> ja. Så att inte de har massa gamla matvaror utan precis. väldigt väldigt färskt, väldigt väldigt färskt. Eh det är ju så att man vill ju bli en riktig battle chef och vara med i Battle Chef brigaden. Eh uh, det det är är Minas stora dröm och det blir ju åtmodets din stora dröm också då eftersom det är du som spelar Mina. Så att eh uh, man flyr ifrån sin familjerestaurang där med hjälp utav sin syster och ens uh, bästa vän då. Ja, okej. Okay. Mm. Eh uh, systern hjälper henne att liksom komma ifrån och lovar att vara med och ta hand om restaurangen och uh, ens kompis eh uh, mans nor pengar som egentligen ska till till hans familjs uh, mjölfarm typ. Okej. Okay. Så uh, han han han tar han bjuder på det mjölet helt enkelt och så tar man det och så sticker man med de här pengarna som ska egentligen ska gå dit och då använder man sig använder man för att registrera sig för att vara med i den här Battle Chef Brigade uttagningen då. Aha. Eh uh, sen så när du kommer till den här staden och storstaden och ska bli gå med i den här uttagningstävlingen för att bli en ny i, i den här brigaden då Battlechef brigaden så träffar du genast en ny vän som heter Thrash som är en stor ork som är också man får reda på ganska tidigt en tvåbarnspappa och stolt sådan. Ja okej. Ja. Så att det, det får du liksom en en connection med med Ifaluen tvåbarnspappa så får du liksom här eller ja <laughs> får mm. Ja, men hur pappan kan fortfarande följa sina drömmar än fast han är tvåbarnspappa. Det är även bra. Även fast han är årds och tvåbarnspappa. Precis, precis. Så kan han fortfarande följa sina drömmar och bli en en battle chef här. Ja, det är bra. Sedan så ja, man registrerar sig eh och kommer in i den här tävlingen och det första man gör är att man försvår sig. Så man är inte med på briefingen, men då har du sån tur att du träffar Kirin, en alv eh kvinnor som som hjälper dig tillsammans med Thrash och går igenom det som de har gjort redan då. Plus att du får en liten tutorial lite hur hur den här eh ska man säga tävlingsdelen utav spelet fungerar. Vänta lite nu här. Du är människa. Jag är människan. Och du hänger med en orc och en alf. Jag jämnänsen. Okej. Okay. Ja, mm. ja. Haj man. Bra blandning. Jag jämnänsen. Det finns jättemycket mer eh, olika folk som man hänger och träffar och pratar med i allmänhet. Ja, förvåna mig inte. Till exempel så är eh, förkälljan är en eh, tvåhuvdad stort monster som eller stort monster vet inte vad ska jag inte säga men en humanoid med två huvuden varav ett huvud är jättepositivt och ett huvud är jättelöset. Ja, jag gillar såna karaktärer. Ja. En av mina favoritkaraktärer i spel ja. kan jag säga. Hittills. Ja, och de brukar bli så fantastiskt humoristiska såna karaktärer. Ja, jag tycker ju att det är en väldigt bra sak när man pratar om eh, liksom så som jag kan känna mig när jag har mina depressioner ibland för att jag vet att någon del inom mig är den här spralliga och glada och sen ja, så har ja. den här ledsna personen som jag är utanför och sen så kan man bara växla där. Ja. Så det blir liksom en en sån här bildlig representation utav uh, ja, ut, utav sånt så att därför kopplar jag ju mig till såna karaktärer jena väldigt lätt då. Ja det är klart, det är klart. Ja, nej, men det vill lite avstickare där men ja, i alla fall ajamän. i alla fall så man får läsa i hur själva tävlingsdelen går in i det här då och den är ju lite vad ska man säga eh om man vet vad Iron Chef är det är alltså ett matlagnings en matlagnings tävling i verkliga världen eh i våran värld som ja. sänds som sänds på TV ibland och det är det så att man får en ingrediens som måste vara med i maten och sedan så ska du då basera en maträtt runt den här ingrediensen då. Så att då får du veta att ja vi ska ha den här ingrediensen och då måste vet du veta att då måste du gå ut och jaga efter det här djuret som du ska ha med i som huvudingrediens. Så då får du gå ut och jaga efter det och sen så vill du ha andra saker i den också för att det ska smaka gott. Ja, det är klart för att det ska bli en maträtt liksom så ja. det ska inte bara bli en en en, en ingrediens en, en morot. Precis. Jag försökte ju detta det första jag gjorde i spelet det var tyckte jag de tyckte att, ja men den här ingrediensen ska vara med. Och det gjorde jag där då de gick jag bara ut och samlade den ingrediensen och liksom la ihop i en i en gryta. Aj ja, man. Och då tyckte de att ja men du har ju bara använt en ingrediens va. <skratt> <skratt> <skratt> Vatten och skött. Jättegod gryta. Ja, ja men precis. <skratt> så, att, får, så att det var så att det liksom man måste matcha lite olika såna här saker då. Ja men det är nice. Mm. Och sedan så Eh är det också så att i själva systemet för spelet så är det då det här matlagningsgrejen det blir lite som du du hem, går ut och hämtar olika maträtter sen så tar du in det i köket och när du har det i pantryt så kan du lä lägga in det i i, den, i en liksom wokpanna typ ja. kan man säga. Och i den här wokpannan där då lägger du i in ingredienser. Du har du då blir det liksom som ett rutnät okay. på 4 x 4 rutor och det här rutnätet då fylls med eh uh, gems eller det som kallas för taste gems sen. Ah. Och de här gemsen det blir liksom ett som ett pusselspel du ska matcha ihop 3 och 3 för att Ja, oh, vad roligt. öka dem till nästa nivå. Ja, men. Och när du har ökat dem till tredje tredje nivån det är då de blir taste gems. Ah. Uh, och du har tre olika element du har vind, vatten och eld. Men mm. så att har du har de här, då har du liksom röda kan man matcha så här och blåa kan man matcha så här och gröna kan man matcha och sen så ska man försöka få upp dem i så mycket som möjligt och för att din mat ska räknas så måste du ha mest utav den ingrediensen i din mat som ja som själva tävlingen handlar kring. Precis Ajman. och då måste du också ha de elementen mest utav som det representerar då. Ja, så om den ingrediensen var eld, ja då ska restaurerande var väldigt eldmatchande. Precis. Ah, vad häftigt. Ja, så det finns ett det finns ett system där som är det ska bli väldigt intressant att dyka in i i testköket sen för det finns ett testkök också där man kan liksom gå ut och, ah, och testa motor. Ja, man lite kan leka saker. loss lite mer. Mm. Det ska bli intressant att se hur man kan matcha olika saker för att få bra dishes fortfarande. Ja, är man och se hur långt man kan pusha det här för hela tiden också när du gör de här matchningarna och ju högre levels du får på de olika elementen i desto högre poäng får du ja. på den dish och du ska ha så högt poäng som möjligt. Problemet är här att eh du har en tidsbegränsning på dig i själva tävlingen också. Så du har 3 minuter på dig att sticka ut och jaga ta tillbaka det lägga i din panna, starta pannan så att du kan börja eh, flytta runt eh, de här och pussla och matcha och mixa. Och sedan eh kanske kanske du märker att okej, okay, jag behöver mer. Då kanske du måste du springa ut och jaga igen eller så jagar du lite extra i början så du har mer i pantry när du börjar laga och så vidare. Så att man måste lite det är lite taktis ja, så där. Lite taktis så där. Jag gillar att att i själva tävlingen så ingår det att du ska fixa dina ingredienser också Jajamän. och inte att det är någonting du måste förbereda innan eller något sånt där. Nej, ja, det gillar jag. Precis, så att det ingår i själva tävlingen också. Det är för ja, du ska... är inte bara en, ett matlagningsprogramstävling, det är jakt och fisketävling också. Ja, jamen, det är ju det, det är så du blir en battle chef liksom. Ja, precis. Och när du har slåss då så har du också olika nu du kan göra olika combos och du kan göra olika magier och det är lite olika du kan använda din kniv och kasta och lite andra såna här saker. Och sedan så är det då den här merchanten som jag pratade om. Där kan du handla olika saker. Och det är saker som gör så att du kan uppgradera din karaktär lite granna. Och där har du då tre olika typer utav uppgraderingar. Du har en som uppgraderar ditt kök du har så du kan köpa ingredienser som redan är färdiga i ditt pantry när du kommer in i i fighten så du kanske inte behöver jaga lika mycket. Ja. Eller att du kanske känner att ja men jag behöver typ två eld till för att kunna uh, göra det färdigt den här maträtten så kanske du har den redan från början så bra talan och så bara. Ja. Så att det är sån här förberedelsegrejer du kan göra men det har du eh uh, och sen equipment för att utöka säg att du utökar din satchel för varje gång som du är ute och jagar så har du bara så många platser för ingredienser så du måste springa tillbaks i köket ute och jagar springer bak till köket ute och jagar. Till ehm jaga. um, så det är kanske kanske du kan utöka dina platser, du kan utöka du kan utöka din hälsa, du kan öka utöka din mana och så vidare. Så att uh, de här tre olika sakerna då är ju att uh, jag precis som jag sa här då equipment. Och sen så har du den andra ingredienser och sen den sista det är då är köksutrustning. Och där har man till exempel olika elementalpannor så att du kanske bara ah. behöver eh säg att du har en eldelementalpanna. Så ökar den elden i ingredienserna? Nej. Nej, utan den den gör så att du bör behöver två stycken eld för att matcha i den här pannan. Ja. Och då blir det lättare att få ihop combos eh, med med såna här taste grejer då. Ökar elementalkraften? Ja ah, ja, så det var vad sa du menar? Ja. Okej okay, ja, ja men precis, då då har du helt rätt istället. <laughs> så att eh, jo, precis, jag ökar elemental craften på det sättet. Men den kan inte göra någonting med de andra elementen. Ah, så eldpannan är låst för eldelementen bara. Precis. Kan du inte ens lägga in ingredienserna? Jo, du kan lägga in dem, ah. men du kan inte, du kan inte matcha dem. Ah, så fast jag lägger de matchande så blir det ingen matchning. Precis coolt. Och då måste du ta de här och flytta över till en annan panna som är det du kan göra det. Ja, alltså ja, så man får tillaga i flera pannor istället för att bara använda en. Precis. Ja, men det gäller ja. Ja, så att du du utökar hela tiden ditt arsenal och sen så måste du tänka på ja men vilken match kommer det här vara, vilka ska vad är deras favorit element, de här domarna ja. och såna här så det det kan vara bra att gå in med. Låter som en rolig strategi. Mm. Man får man får tänka igenom hela tiden. Ja, jag tyckte att det det lilla jag har kört nu har väl kört en 3 timmar kanske. Ja. Eh jag älskar det här spelet helt tills. Men det är ju klockrent. Det enda som som jag känner är väl att det kan bli repetitivt kanske. Ja. Det det jag tror jag att det är en risk i i liksom framtiden här. Ja, men det blir roligt att och höra mer om det och se om det faktiskt är repetitivt eller om de faktiskt har löst det på ett bra sätt. Och i så mm. fall hur har de löst det på ett bra sätt? Precis. Och Vad det känns som så är det ett ganska kort spel. Ja, men det är ju ett indiespel. Ja, jo precis. För att själva tävlingen går ut på går i grund på att du ska du ska vinna sju matcher men du åker ut om du förlorar tre. Ja. Eller nåt sånt där. Så att du då har du liksom de som är kvar sen i slutet av bios de nya chefen kommer ni kommer få vara med i chefbrigaden sen. Ooh. Förhoppningsvis så kan man då efter även efter det kanske komma till en annan tävling eller någonting eller jag vet ja, inte. Ja, vi får se, vi, vi får, får se, se vad framtiden har att ge. Ja, men grund eller grunddelen i det här är, är i alla fall väldigt väldigt kul. Sedan så har du man också för att köpa de här itemsarna. Hos item item shoppen behöver ju pengar. Och pengar tjänar du inte i tävlingarna utan pengar tjänar du på att göra lite olika saker utanför tävlingarna. Du har du, du har pussel shoppen som är där för att han testar nya ingredienser, nya kombinationer och såna här saker så då får du hjälpa dem, hjälpa honom att försöka få ut det mesta utav sii och så mycket ingredienser i en panna från början. Ah. Och sedan så har du hunter som du får gå ut och jaga specifika djur och du ska ha jäls sii och så många och sen så kommer du tillbaka så får du lite betalt. Och sedan så har du slutligen eh cookerin eller restaurangen som de har i i stan då. Då ska då då går det helt enkelt ut på att du ska försöka hitta specifika eh mönsterkombinationer med de här olika. Du behöver inte fundera på taste gems och sånt där utan du ska bara hitta ja men pusselkombinationer i de här Ja, men. Ja, men. Det låter ju som att det finns en hel del strategi och en hel del roliga pussel i det här spelet. Mm. Det definitivt. Hur, hur är det med med veteran um, karaktärer och dygd när det kommer till till humorn? Oj. Det är så mycket humor. Ja, det är det. Man sitter och alltså jag jag satt och jag satt och log hela spelet igenom. Det det kändes så varmt och mysigt. Ja, men det är nice. Det enda som jag hade det enda som jag kan klaga på egentligen med det är att jag hade vilat ha mer frames i animationerna i introt. Ja, okej. Okay. Ja, ja men det var ju inte så mycket att gnälla på <laughs> faktiskt. Nej. Nej, det känns väldigt så här, vad ska man säga, 90-tals anime inspirerat, väldigt väldigt snyggt animerat. Oh, nice. Eh, det är bara problemet är det att det går typ 13 fps. Ja. Ah. Så att det är väldigt choppy animerat så att säga. Men det är väldigt väldigt väldigt väldigt snyggt och mysigt. Så paletten är väldigt pastellig och så och det matchar min ja alltså det det artistiska i det här spelet matchar min preferens väldigt mycket. Ja men det är ju otroligt bra. Du har den här anime stilen på allting och eh ganska som sagt pastelliga färger, mjuka färger, eh gillaaade stora uttryck och såna här saker så att ja, det är Ja det låter ju som ett fantastiskt indiespel. Mm, definitivt och det här var ju del av Humble Bundle förra månaden. Ja, det var det. Så att vi Jajamän. fick så vi fick ju det här spelet där igen och då var det så jag fick reda på det av dig också. Ja. Så att nej, det det ska bli det ska bli väldigt väldigt intressant att utforska det här spelet mer och se vad det har att erbjuda utöver själva första intrycket så att säga. Ja, visa fram emot och höra mer om det. Ja, jag hoppas att få att kunna berätta mer om det också. Då även se dig streama det. Ja, definitivt, definitivt. Så, då ska vi in på ännu ett spel som, som jag har hajpat en liten del, ett par år för. Ja, vi har pratat Sådär, om det en del. Sådär 10-15 år har man hajpat inför det här spelet. Precis, vi har pratat en del om det tidigare. Vi har pratat om att vi har försökt få bet betanycklar och sånt till det. Precis, precis. Och fick jag det? Nej, det fick jag inte. Nej. <laughs> Så att vi hoppas ju på att det andra spelet som vi har pratat om att vi vill ha betanycklar till, Satisfactory att vi får det igen. Att vi får det igen, för det har vi faktiskt fått ut lite mail om nu. Ja, alla som har ansökt om alfann har ju fått ut ett mail där man får fylla i data datakapacitet och dylikt mm. för att ja. se om de tar ut dig som en alfatestare. Ja. Men det är inte det vi ska prata om nu. Nej. Det vi ska prata om nu är MapleStory 2. Precis. Ja. MapleStory 1 var ju ett fantastiskt eh, MMO free to play spel med typ mer webbsidebaserat. Ja. Och side scrolling. Ja. Eh det är ju inte Maple Story 2, vilket de har fått väldigt mycket klagomål från. Ja, yes, så har de fått det. Jo, ja, de har fått jättemycket klagomål av gamla fans att men det här är ju inte Maple Story 1. Nej, det är MapleStory 2. Eller ja. det är det som är poängen. Allting är ju helt nytt. Det finns ju egentligen ingenting som är från MapleStory 1 i det här. Nej, förutom världen, världen och storyelementen liksom. Ja, ja, precis, men utseende, grafiks och allting är helt ändrat. Ja. Och det det har de fått uh, li, lite enligt med oberättigat skit för. Det håller jag med om. Vi pratar ju om ett 10 till 15 år gammalt spel. Det alltså det är klart att det ser annorlunda ut idag. Ja, det är klart att det gör. Ja. Men För att gå tillbaks då till MapleStory 2. Mm. MapleStory 2 är ett free to play MMORPG. Ja. Med en fantastisk mysig grafik och musik. Ja, faktiskt. Grafiken är eh uh, vad ska vi hur ska vi förklara det här lätt? Eh uh, tänk dig mer chibi karaktärer. Ja. Allt all, allting består av chibi karaktärer. Ja. Uh, till och med monstren uh, kan man kalla för chibi karaktärer. Ja, allting är väldigt som säga ihopkrympt och gulligt. För de folk som inte vet riktigt vad en chibi karaktär är, jag tänker en Funko Pop basically. Ja, jag har liknande. Liknande det. Ja, i men, precis, precis. Och musiken är jättefin väljord och musik. Mm, just när bara en avsikter den kom hit ja. musiken. Jag tyckte det var väldigt kul för när du ska välja karaktär i början ja. så får alla karaktärer när du liksom väljer över dem sin egen temamusik. Ja, det tyckte jag var väldigt intressant. Ja, jomen, väldigt, ja. väldigt fint gjort, väldigt fint gjort. Eh det är ganska klassiskt när det kommer till MMORPG. Eh det är inte tabbataget system utan Nej. det är ett mer actionorienterat. Ja. Du du kastar dina skills och dina attacker och dylikt i den riktning du pekar gubben. Ja. Ja. Om det inte är en all over runt omkring dig för då är det runt omkring dig. Ja. Ganska enkelt, ganska enkelt. Ja, lätt att förstå. Ja men action är inte inte turn based. Precis. Och jag ska väl börja med och ännu en gång säga det är väldigt väldigt väldigt gullig grafik. Eh en... tänkte i en modernare blockgrafik, tänkte i mer i taktikspel. Ja. Mm. Så har man ofta den här grafiken bara att i den här är det inte taktikvarianten utan action istället. Precis. Det det känns som att det är uppbyggt på ett som ska man säga blocket grid based nåt så där. Ja, placerad... grid block motor liknande alla Minecraft Final Fantasy Tactic. Jag jag tänkte jag, tänk, jag tänker ju direkt på ett annat spel som vi faktiskt har pratat lite grann om Portal Knights också. Det har också lite lite liknande av den här Kantia. Ja, fast jag tycker ändå jag tycker ändå att eh, Portal Knights går in mer på Minecraft mm. än vad till exempel MapleStory gör. Jo jo, eh bara fundera på vad som man skulle kunna jämföra det med rent så sätt. Minecraft alla Final Fantasy Tactics? Ja. Ja, jo, men det är rätt <laughs> fast mjukare. Ja, fast mjukare kanter. Ja, precis. Mycket gulligare och mjukare kanter. Nej men sant. Eh ja, i alla fall Jag vet inte om det är jag som som kanske börjar bli lite för gammal när det kommer till att spela tv-spel. Nej, jag, jag... ännu en gång, ni ni vet jag jag gnällde en hel del om kontrollerna i Monster Hunter World mm, som vi också kommer tillbaka till om en stund här. <laughs> ja. Eh och och då är det så att i MapleStory 2 så har de väldigt väldigt extremt klumpiga eh knappar ja. om du spelar med mus och tangentbord. Ja, och det det gjorde jag också. Men det gjorde jag inte. Jag spelar bara med tangentbord utan jag, mus. Utan mus. Oj. Mm. Det måste ju varit ännu svårare. Det blev mycket mindre klumptigt. Jag tyckte det blev mindre klumptigt när jag kunde använda musen för att klicka på skillsen. Det hade menat visst varit en eh, bra grej. Ja. Eh, det det det är sant. Det hade nog varit lättare, men men jag tyckte att det blev mindre klumpt på det sättet att jag kunde göra saker. Det enda som jag tyckte var jobbigt var eller jag tyckte mycket av sakerna var jobbigt för det var ja, det var klumpigt att hämta. Det var klumpigt. Väldigt, väldigt klumpigt att hämta. Ja, så nämligen så här att först och främst då så, så väljer du din karaktär när du startar startar spelet. Ja. Och vad är det? Det är 9 karaktärer du får välja. Ja. Eh, uh, Knight, Wizard, Archer, Thief, Runeblade, Berserker, Priest, Heavy Gunner och Assassin. Precis. Det är de klasserna du får välja va. Ja. Jag valde att spela priest och Ultrafine valde att spela archer. Ja. Vi har inte spelat i hop, jag har spelat eh solo var för sig. Ja, precis. Eh och då då då är det så att kontrollerna du du styr med W A S D mm. som som man oftast gör i PC-spel nu för tiden. Ja men. Ja. Men sen har du då dina skillknappar är mm. Q E T, de ligger jämte W. Mm. Och under så har du zeta X Z, C och V mm. som också är dina skill skillkontroller. Ja. Du slår med kontroll. Ditt, ditt melee eller ranged attack ja. är kontroll. Ja. Sen har du dina itemkontroller på 1 till 8. Mm. Och du kan även använda home end och de knapparna. Ja. Ja. Och springa runt. Alltså det här är ju inte ett turn-based spel utan det är ju actionorienterat så att står du still på en plats och kastar de här attackerna är du död. Ja. Du märker inte av det i början på spelet. Nej, i början av spelet så känns du väldigt stark. Du känns jätte OP rentav. Ja. ja. Så du kan bara stå på en plats, ta 10 fiender som slår på dig och inte vara orolig. Nej. Men det kommer runt att kunna när du kommer längre fram i spelet. Nej, så fort du kommer ut ur själva tutorial area kan man säga. Nej, ännu längre. Okej. Okay. <laughs> <laughs> jag med min präst så där jag är nu så vissa lägen kastar jag mig in på 20 fiender och står på en plats med en explosion. Jag rusar. Jag tycker hela det också. Det är ju fusk. Ja, jo man, det gör jag. <laughs> det gör jag. Men i alla fall Och då ska ju du samtidigt då röra dig och snurra och mm. och det gör ju du genom W A R D. Ja men så. Ja. Och då ska du samtidigt med samma hand trycka på skill sen samtidigt som du springer runt en fiende. Mm. Jag har bara fem fingrar. Ja. Det går inte. Det är inte möjligt. Nej. Nej nej jag måste ha minst tre av fingrarna för att kunna ratta gubben. Ja. Hur ska jag kunna trycka på alla andra knapparna samtidigt? Nej, det, det går inte. Nej. Jag förstod inte varför om det är ett så klassiskt action RPG varför har de inte gjort klassiska action RPG kontroller? Nej, det, det det är så konstigt. Jag tycker det är väldigt intressant. Alltså mer likt uh, Tera och såna här vältestade ja. spel. Ja. Ja, uh, det finns ju andra spel att Black Desert Online för att ta åt nyare. Ja, ja, men det finns ju som sagt andra spel att basera kontrollscheman på ifall du tycker att det är svårt. Ja, precis. Och Jag ska jag kan inte säga någonting för att du kan ju självklart spela det här med gamepad också. Ja, men den var i beta. Så att det det alltså gamepaden är inte tänkt från början för att det, som sagt den är inte helt testad den. Nej nej, den är det är tänkt att du ska göra det med tangentbord och mus. Ja, så att det är jätteskomt. Ja, men har vi tur då så kanske gamepaden är mycket bättre att spela med. Ja. Jag har inte testat de kontrollerna för att jag är en PC-spelare. Jag är inte en konsolspelare, vilket innebär att när jag tar en gamepad suger jag. Ja. Min min spelkapacitet går från 100 ner till 20 när jag mm. håller i en gamepad. Jag mm. eh, jag tyckte jag att det blev lättare. Det blev fortfarande väldigt klumpigt, men jag tyckte att det blev lättare med med tangentbord, bara tangentbord för då styr du med piltangenterna uh. och då har du skillsen på A S D. Åh. Ah. Och sedan så hoppar du med C och du du du slår fortfarande med kontroll dock. Så det är inte jättesmidigt så men Ja, ja i man. Ja, ja, ja, som sagt jag ska utforska det här mer ja. med med kontrollerna för att jag tycker det är roligt. Jag har fantastiskt kul mm. när jag spelar det. Sen så kommer ju ett annat problem med det dock. Det är ju att många tärntbord eh har ju så att du inte kan trycka på mer än tre knappar samtidigt. Precis, och då kan du inte spela det med bara tangentbord. Nej, det har märkte det jag, för det var ett av de problemen som jag hade för jag har inte jag har egentligen på mitt tangentbord att jag kan göra det men jag måste installera drivrutiner eller ett program på datorn och det har jag inte gjort. Nej. Så att du märkte jag ju ganska tydligt med en gång. Bara, Oj, eh okej. Okay, ehm. Hmm. <laughs> ja, precis, precis. Att, Men som du Porche... som tur som tur var så har jag ju den den karaktären som jag har har en skill som skjuter och hoppar bakåt samtidigt så att jag kunde fortfarande navigera med just archern. Det ja. hade jag spelat med någon annan karaktär hade det förmodligen varit mycket svårare. Ja, jag du har ju som priest har du en skill så du kan teleportera dig framåt. Mm, ja, men det har du som mordare också. Ja, så på så sätt kan ju man fortfarande jo, jo, jo, komma men... undan lite. Jo, men precis. det är inte tillräckligt för att slåss mot bossar. Nej, nej, nej. Här väntar. Inte. inte i närheten. Nej. Men det det är ju ändå ett litet problem. Det är ju ovanan till kontroller. Man inte är inte van med att använda sig av. Jo, men samtidigt så är det ju lite så också att är det väldigt klumpiga kontroller så måste man älska spelet väldigt mycket för att Nej alls era. Precis, precis. Jag har inte spelat uh, spelet tillräckligt mycket för att säga nej till det än. Jag gillar det än så länge bortsett mm. från kontrollerna, men jag känner att jag kan vänja mig vid det här. Jag mm. har jag har kört första dungeonerna, alltså mm. första instansen i okay. grupp. Ja, ja, ja. Dödat första bossen och sånt där och. Ja, kul. Eh, uh, ja, det var faktiskt fantastiskt roligt. Eh uh, svårt med kontrollerna som sagt. Jo, jo, men men det... uh, jag dog inte jag dog en gång gjorde jag under en ja, okay. fighten på grund av kontrollerna. <laughs> ja, Eller ja. inte på grund av kontrollerna, jag ska gå in på det senare valt för ja, jag dog. Ja, ja men vi går kom, vi kommer till det. Ja, men det är ett klassiskt här med MMORPG. Du går in i instanser och dylikt. Du, du kan söka dig in i instanser i en meny som heter Challenge Map där kan man se alla dungeons och party när du liksom ansöker om olika mm. instanser som du vill göra ihop. Det är ju smidigt. Ja, jättesmidigt, jättenkelt. Ja. Eh jag gillar även questdelen att du får alltså stora lysande gula pilar på marken som visar hit ska du. Ja, ja. Eh uh, inte på alla quest grejer, men väldigt många får du det och du har även då jätte När man spelar MMORPG:er, på höger sida har man oftast en liten eh, halvtransparent meny med quests och detaljer på vart du ska och sånt då. Ja, ja. ja. Här har du en pil jämte den aktiva questen som funkar som en kompass. Den pekar hela tiden i den riktningen du bör gå. Ja, det var precis det jag tänkte komma fram till. Även de gångerna som du inte har de här stora gula pilarna som visar exakt vart du ska gå, så har du alltid den här kompassen. Ja, följa. så att jag kände mig aldrig vilsen utan Nej. de gånger jag kände att vad vad fan är ja nu mm. så tittar jag på pilen och bara ja ah, just det jag går hitåt och så var jag på rätt vägen. Ja. Inga konstheter alls. Ja, enda gången jag kände mig i vilsen var när jag gick ut för att bara jag jag hade jag hade lite ont om tid för att testa saker så jag ville gå ut och testa liksom hur är det att slåss på riktigt istället för att bara för Questlinen. Ja. Så att jag gick ut i den riktiga världen så att säga. Eh och då var det väl första gången som jag kände mig lite vilsen så där bara okej okay, men vilken hål ska jag gå åt för att komma ut ur staden och sånt där men det var det hade jag ju hade hade jag bara följt questlinen som man ska göra i början så hade jag ju kommit till att du, du ska ut i världen nu liksom. Ja, precis, precis. Och sen har ju man det också då att du kan trycka på M, trycker du M så får du upp världskartan och då mm. då får du en väldigt stor, inte så detaljerad översyn av hela världen. Ja. Men sen har ju du alltid den här minimappen uppe i högra hörnet samtidigt som du spelar. Använder du musscrollen mm. så kan du zooma in på den så att den blir ungefär tillräckligt stor för att täcka över 50% av din skärm. Och Okej. sen kan du zooma in och ut på dan för att se olika detaljer. Aha. Så att på om, om man använder sig av ja. dan så blir man inte alls vilsen när man sprang utan questhaller. Nej, det är för ju att jättebra. då såg ju du alla detaljer på den minimappen ser du alla utgångar och ingångar som kartan har mm. och mm. även alla NPC:er. Aha. Så det är ja jag gillar sättet att navigera det för ja. mig blev det logiskt. Ja, jo men faktiskt. det det det känns väldigt logiskt också för och, återigen då Jag var otålig förlde inte questlinen hade jag fortsättat så hade jag författat hela på allt det här också. Ja, precis, precis. Och om vi ändå går vidare ännu mer då så kommer ju vi till det här att det är ju alltid väl någon snack om pay to win ja. när det kommer till free to play. Ja. Och ja, det här är ett pay to win spel. Mm. Nej, det här är inte ett pay to win spel. Aha. Allting handlar om vart du drar gränsen på pay to win. Ah, okay. Ja, okej. Gör. Ja. För att alla free to play spel har non-slax pay to win i sig. Jo. Jag kan inte nämna ett enda som inte har det. Nej, det det det enda jag kan tänka mig med såna saker är ju eh jag vet jag vet inget spel som har ba, bara rent ehm komediskt. Kosmetisk, ja. Nej. Nej. Och det är väl det enda sättet du kan göra det på. Men annars ja. annars är menar... det så här power level levla ja, snappar och såna här precis. saker. Ja, precis. Ta till exempel World of Warcraft. Mm. Du kan köpa en maxslävd gubbe och gå in och spela på de svåraste greinarna på en gång. Ja. Du kan köpa XP boost, du kan köpa gear till dina karaktärer. Ja, ja. Eh, uh, vi kan ta ett annat, Guild Wars 2. Ja, men så. Ja, men du har cash to gold market. Absolut. Det har där, du. När när du till och med kan köpa legendary gear. Det Allå någon ta det bort där? För du kunde Legendary... det innan vet jag. Legendary kan du köpa fortfarande. Jag precis ja, det är ascended som du inte kan köpa ja. för att det måste du göra själv för det blir Precis, precis. Men jag menar där kan ju vi snacka om renodlad pay to win då. Mm. Eftersom du köper rent gear. Ja, det kan du ju göra. Alltså som ja. du kanske eftersom du kan slänga in riktiga pengar för att få in-game currency eller ja. sån här diamanter och sånt som du också kan göra om till typ nycklar och såna saker så det Precis. finns det finns ju det, det är ju Och sen kan saker. vi ta då igen då Black Desert Online mm. där kan du köpa XP boost, farming boosts mm. och massa såna grejer. Ja yeah, men. Så det är ju också en slags pay to win. Ja, jo men alltså så... allt handlar ju om vart du drar gränsen. Ja, och min gräns är ju över det. Alltså XP boosters och sånt är ju det är helt okej okay för min del. Ja medans eh att liksom faktiskt köpa eh du att du måste köpa vissa saker för att få dem. Ja fast det är skillnad på pay to win och och måste köpa. Ja uh, när du måste inte köpa. Det, det alltså det jag menar är att det enda sättet att få dem är att köpa dem. Ja, ja men. Så att säg att ja men det här är ett jättejättejättebra svärd. Det enda sättet du kan få dem är genom att köpa dem med, med pengar som du inte kan få in game. Ja, där tycker jag är min. Där det går min gräns ja. liksom för att. Ja, jag anser ju att Black Desert Online, Guild Wars 2, World of Warcraft, alla de enligt mitt tycker går under pay to win. Okej. Okay. Ja. ja. Ja, det, det jag, jag har med. Ja, fast jag anser att direkt när du kan köpa för riktiga pengar saker som gör ger dig fördelar, mm. då är det pay to win för att det det får inte de andra. En en person som går in och spela World of Warcraft normalt kan inte få en maxlevlad gubbe. Nej, nej. Du får in-game pengar. Nej. Nej, utan du måste betala från ditt kreditkort. Ja. Det är pay to win enligt mig. Ja. Mm. <laughs> men som sagt, det är ju det jag säger. Ja, det pay to win man... är olika, det beror vart du, vart du drar vr... gränsen. Precis, precis. Ja, men. Och då det finns ju en premiumklubb mm. i MapleStory 2. Mm. Premiumklubben ger dig massor saker. Eh det är alltså en månadssubscription. Ja. Ja. Du får 20 extra XP av monster och sånt. Ja. Eh du får billigare på AH i detta spel kallas det för Black Market. Okay. Det innebär ja. alltså att när du lägger upp och handlar så tar ju spelet sin lilla in-game fee. Mm. Ja, dan blir billigare för dig om du är premium. Ja okej. Okay. Det är ju inget som någonsin i något spel är jättestora summor, nej, nej. men det är ändå en liten kul grej så där då. Ja. Eh du får ökad move speed med 5%. Ja. Inom parentes inte i PVP. Ah, det ska de ha lite crap mm, för tycker mm. jag. Jo, det ska de ha. Det, ja. det är lite det är lite samma sak i Guild Wars också. För i Guild Wars PVP så har du eh du då då får du ingenting. Nej. Då där har du liksom annat annat gear som du blir provided med. Ja i men men jag hittar alltså flertall ställen i själva eh penga shoppen där du köper items och dylikt och sånt. Bara mm. väldigt många som hade det här inom parentes inte i PVP. Ja, ja, precis. Så du kan köpa det och använda det i PvE där du inte förstör för någon annan spelare. Nej, det är precis. Men du kan inte använda det i PV PVP:n. Och det sånt sånt så tycker jag är jättebra. Ja, bling skill grejer. Jag gillar det. Alltså att uh, och ta till exempel den här movement speeden som du får av och var premium klubb användare. Mm. Alla i ditt party får dan 5 bonusen så länge du är i deras parti vare sig ah. de är premium eller inte. Det är ju jättefruktigt för oss. Det gör ju inte det är ju från dina parti medlemmar. Nej, så till... ta till exempel om jag älskar spelet så mycket att jag vill vara premiumklubb mm. och du gör det inte men du vill spela ibland ja. då får du fortfarande den bonusen. Det är ju jättebra. Ja, nice, du nice. Men behöver liksom du springa ifrån mig och försöka hålla koll på mig vart jag är? Nej. En Nej. sak som gjorde mig lite orolig men jag ska lucka vidare i det. Ja, ja. Det är att det det står någonting om att de även får tillgång till premium dungeons. Åh. Oh. Ja, det innebär att det finns alltså instanser som bara premiumfolket får spela. O alltså ah, okej, okay. jag går med på att uh, bara de får spela det. Mm. Men är det reward som man bara kan få från de dungeonsen eller inte? Nej, det är ju Det är där, alltså jag går med på att de har egna dungeons för att få lite mer variation och rolighet, för de betalar extra. Ja, men men jag går inte med på att de får bättre items än oss andra. Nej, nej, nej. nej. Så det det ska jag lucka vidare i. Ja, det det mm. Ja, mm. Det, ja. Det, det det är farligt sånt där. Det, det är jättefarligt men som sagt jag vill inte prata ner det nej, för jag nej, vet nej. inte var man precis, får precis, av. Nej, precis, precis. Det är absolut inte. Alltså, så och... det kan vara en bra grej. Jo. Det kan vara en jättedålig grej också. Det, det kan ju vara så också <laughs> att det kan vara bra nu men det är ju väldigt slippery slope. Alltså det ja. är väldigt lätt att glida ner i i, i liksom ett. Oh ja, det är det. Är inte okej terräng där. <laughs> precis, precis. Ja. Sen någonting jag tyckte var helt insane. Mm. Jag har aldrig sett i ett MMORPG innan. Ja. Eh det var det finns en karaktär i det här spelet som heter ja. MacCase. Ja. Och han har alltså MacCase Ma Ma Crazy Games. Okej. Okay. Ja. Och när du har varit inne och spelat uh -huh. så helt random så kommer det upp en ruta ba bam. Du ska spela minigame nu. Okej. Okay. Ja. Och då får du får du välja mellan två olika konstiga minigames. Jaha. Uh -huh. Och så går du in där och där dit har massa andra spelare från servern också blivit inslängda och så tävlar alla i det här minigame. Nej, <här> och, och så får man någonting om man vinner. <här> det är ju jättekul i det. Det är ingenting du måste acceptera och gå in i, men Nej. han kommer upp och poppar upp och säger att nu kan du göra det och så klickar du på ett av minigames så blir du direkt inkastad där. Det låter jättekul tycker jag. <här> ja, jag har testat ett minigame. Ja. Eh, kom in på två det karta. Mm. Gjorde jag? Mm så att det, liksom, det är liksom old style ja, lite mer så ja, här ja, då. Precis, ja. Och det var en fucking impossible hinderbana med vi varån 30 pers som sprang runt på den här grejen och försökte tävla oss få komma högst upp i det här slottliknande saken då. Ja ja. Jag tror jag kom halvvägs. Jag bara ramlade <laughs> ner hela tiden. Men det var ändå är ett jätteroligt avbrott från farmandet. Mm. mm. Får jag faktiskt erkänna, det är en riktigt kul grej så där. Jag ska allt bli bra på dem och vinna någon gång också. Ja, men det är ju det alltså det är en väldigt kul idé som ett avbrott precis som du säger. Alltså håller du på och farmar och det är inte alltid kul att farmar, det vet ju alla precis. liksom. Och, men det är ju nödvändigt ont i många av MMORPG:erna. Äh, och då är det ju väldigt kul att ha en sån här grej där du inte du helt plötsligt kan bli inslängd i och göra något annat för att avbryta modaliteten liksom. Ja, ja, jag håller fullsann med. Det var fantastiskt och det ska de ha plus för. Ja, nu blir jag ännu mer sugen att spela lite mer. Ja, jamen. Och sen just då att jag har äntligen jag har äntligen en priest att spela igen. En ordentlig helare klass liksom. Ja, mm. och det det känns fantastiskt. Det det kan jag förstå. Ja. Men eh det som sagt är väldigt nytt så det finns ju även buggar. Ja, självklart. Tyvärr. Eh yeah. uh, tyvärr finns det en känd bugg som jag inte kan förstå att de fortfarande har kvar och Nej. inte har löst efter att som spelet är släppt. Under betan så hittade de en bugg som gör att uh, helt plötsligt börjar din karaktär stå och tok spamma attacker. Mm. Nonstop, ungefär som att du har autolopat den tangenten. Ja. Yeah eller den knappen på gamepaden ja. eller vidare och vidare då. Ja, ja, precis. Det här händer även om du använder musen för att klicka på dina skills. Ja. Så att det det har inte med vilken kontroll du använder utan det här händer alla. Mm. Och då står din gubbe och bara matad utan när attacken och du kan inte flytta på dig. Nej. Det här hände ju självklart under tiden jag slogs mot bossen i dungeonen. Ah, ja. Så jag dog ju för att jag kunde inte flytta på mig. Nej. Det är jag. Jag stod ju bara to varenda jädrar attack bossen gjorde. Jag är en präst. Jag ska inte tåla det. Så jag då modigt. Ja, precis. Ja. Lite tråkigt. Ja. Men de vet ju tydligen om den eftersom folk började gnälla på den under betan. Ja, vi får väl hoppas att de jobbar på den. Precis, precis. Ja. Men det är väl i princip den enda grejen jag vill gnälla på i det här spelet förutom mm. de klumpiga kontrollerna. Mm. Eh mm, mm. jag har luskat igenom lite. Det här var ju premium klubbningar prata om innan. Ja ja. Jag har ju även luskat lite i deras pengamarknad också. Ja ja, black marketen där ja. ja. Ja. Jag ser lite lite boost som exp och sånt där eh mm. vilket inte stör mig i spel. Behudet tagit med. Om de vill kuta fram och inte lära sig spelet i rätt hastighet, varsågod, gör det. Ja. Då kommer antagligen få ont av det i slutet på spelet. Jo jo, visst är det så. Det jag ser är ju, är ju att det, det det finns ju alltid såna ja. som gör det. Men det jag ser är att de tillför egentligen är ju för folk som har spelat igenom spelet redan. Ja, som och, till exempel när jag har maxat min priest, kanske jag vill testa en rune blade. Precis. Och då, då kör jag en exp boost för jag har ju redan kört igenom alla spel. Precis. Det är det är de jag tänker mig att det det är till för egentligen. Det är ju tyvärr inte de som använder det. Nej, tyvärr inte. <laughs> är inte. Nej. Men... Det är väl antagligen samma grej som är tänkt där med att köpa en maxlevlad gubbe i WoW. Jo, det är väl det är väl det men Det är, det är väl, väl inte tänkt återigen... för tänkt för en spelare som precis har börjat, så det är ju mer nej. tänkt för de som håller på då. Ja, men sen så kommer vi alltid ha kreditkortsridarna liksom. De... Ja, credit card warriors. Precis. Så att vi vi kommer ju alltid ha de uh, i spel och uh, ja, ett ena sättet att inte ha dem i spel är att ta bort hela det pengasystemet överhuvudtaget. Ja, och det kommer inte hända för att företagen tjänar för mycket. Ja, och sedan så är det ju så också att eh, Folk cardboard... köper det? Ja, precis. Folk köper det. Och då finns det vi... ingen anledning för, för de som företag att sluta med det heller. Nej, och jag menar så länge vi spelare köper det så visar ju vi spelföretagen att vi vill ha det. Precis. Det och så länge vi vill ha det kommer de med oss då? Ja, så så är det. Ja, det, det är inte det är inte svårare så. Nej, nej. Och nej, vi, jag... vi vet all vi vet alla hur alluring det där kan vara, men liksom men jag lägger in lite lite pengar och så ja. så får jag en boost liksom. Precis, och så sänner du hooked. Ja, men det är lite så. <laughs> eh, det är därför som jag tycker att det mesta ska vara kosmetiskt hela tiden. Ja, jag håller med. Eh, men samtidigt så så så kan jag inte beskylla folk för att de gör det heller för att jag har själv gjort det vid flera tillfällen. Och sen kan man inte beskylla någon för att vara en credit card warrior heller. Nej. För jag menar har spelet imploderat i spelet? Ja, ja. Då är det tillåtet. Ja, men det är klart att det är så. Det, Annars det är... hade du inte funnit med i spelet. Nej, nej, och oavsett hur mycket man kanske sitter här och ogillar och prata ner på det så är det fortfarande det. Det det är en funktion i spelet. Ja, så det är ju inte fusk. Nej, nej, nej, nej. så är så det. Så är det. Sen så kan det... man tycka olika om det. Sen kan man tycka olika om det. Sedan kan man ju alla bara liksom även Credit Card Warriors då kan ju även blanda ihop sig och gå ihop med oss andra och bara ogilla folk som hackar spelet. Ja, precis, <laughs> precis. Vad sa ni? Är ju det här ett koreanskt MMORPG? Ja. Så det har ju väldigt mycket klassiska grejer från koreanska MMORPG. Ja. Du har så du kan skaffa hus. Ja. Du har massa inredning att skaffa och leka med. Mm. Du har tonnvis med olika mounts och lekar med. Jag har redan två mounts, jag är väl på 15. Oj. <laughs> Japp, det går fort där. Ja. Eh, du du får pets mm. som som du kan ha med dig. Eh, om jag uppfattat det korrekt att som jag är tidig start mm. så är det även så här fighting pets som kommer hjälpa dig att slåss. Ja. Vilket jag älskar. Det är jättekul. Ja. Eh, och det finns tonvis med cosmetics. Ah. både i pengakroppen och utanför. Ah nice. Jajamän. Och det det är bara wow. Det är fantastiskt. Det det är jättekul. Eh det jag la märke till framförallt med det här spelet var att det kändes lite som att det det, det kändes lite i början av det här mitt, i alla fall det den den början som jag fick spela att det känns som att den rushade väldigt mycket för att det liksom försöka få in det i att ja oh, men nu snabb vi ska vi ska komma igång och börja spela men du behöver veta det här men vi ska komma igång och börja spela. Ja, det man, man kan tänka lite så i början men sen när du kommer in lite mer i det mm. och om du även följer storyn mm. så är den väldigt mysig och ganska djup story också. Jo, det tror jag att det är men det kändes väldigt mycket som att precis som min egen mindset att för man har tagit sig igenom det här gång på gång på gång. Ja, jo man. Så det kändes lite så här bara, ja oh, men jag vill komma in och spela själva spelet kan vi ju ah. komma. Så det det, kändes, det var en väldigt positiv grej för Iman. Ja men ja men det är nice. Sen då någonting som jag tycker är positivt, det mm. är när man är i såna här MMORPG:en eh uh jag lite små pussel pusslit i fighterna samtidigt mm. så att det inte bara är kuta fram och button mash. Nej. Utan tar då första dungeonen som som var fantastiskt rolig som mm. första dungeon. Mm, det ska bli spännande att se den här. Vi har jag, ja. jag är ju i stort sett där också. Ja, men det var inga inga inga så här jätterörliga saker eller något sånt utan det var en enkel och bra introduktion till instanser. Mm. Men då är det en del på banan så är det alltså fiender som gör eh, starka starka vindattacker. Mm. Och och här är det så att de blåser bort dig. Okej. Okay. Så så du sloss typ på en raksträcka. Mm. Med massa olika fiender som mm. kommer. Mm. Och samtidigt så allra längst bak så är det de här blåsarna då. Mm. Så att de blåser ju tillbaks dig i början av den här korridoren hela tiden. Ah. Om du gör fel. Okej. Okay. Däremot finns det hålor lite här och var i den här korridoren. Så om du kastar dig ner i dem när vinden kommer ah. så blåser de inte tillbaka dig. Ah, häftigt. Ja, man är fyra personer i ett parti. Ja. I vårat parti var det en person som inte förstod det här. Okay. När vi andra var framme vid bossen då började han förstå. Ja, ah, just det. Jag hoppar ner i hålen. <laughs> <laughs> så kan jag fortsätta vidare. <laughs> oh, okay. Ja, var kul. Det det det är sant kul. Ja, kul. Så det blir inget det är inget jättesvårt pussel, men nej. det är ändå ett litet pussellement där. Mm. Så mm. det nej, det uppskattar jag. Ja. Så det ska bli kul att se hur de svårare större dungeons sen blir i framtiden då. Mm, nej, ja, det ska du det, det är häftigt. Ja. Det det var en sån sak som jag gillar väldigt mycket med typ fractals och och dungeons i i uh, Guild Wars 2. Nej, spelar det. Det var ju att det fanns olika såna såna pussel element i de här också då. Ja, i man. Och det ja, jag tycker sånt är kul. Ja, det är nämligen lite lite roligare variation så eftersom vi pratar om en hel grotta, du ska ta igenom mm. dig. Alltså det finns så mycket mer du kan göra på en sån grej förutom att ha olika monster du ska slå ihjäl för sån dödligare stora monstret. Precis. Du kan lägga till så mycket annat roligt. Ja, sen kan det vara så också att säga att man till och med i bossfajten behöver göra speciella saker för att den ska bli sårbar eller andra sådana saker. Ja, sånt också är också roligt. Sånt är kul va? Ja, men det är kul, det är kul. Ja, men som sagt, jag anser att det är helt värt att testa MapleStory 2. Mm. Jag förstår att väldigt många i västvärlden inte kommer spela MapleStory 2 för att det är väldigt väldigt koreanskt anime mm. RPG. Ja, jo. Och det det har inte alltid slått så mycket i våran värld här borta. Nej, nej. Men för mig har det alltid gjort det. Jag har alltid suttit och spelat såna här spel. Jo, men så, så risken är stor att jag kommer sitta med det här i alla fall ett tag innan jag bestämt mig vad jag, om jag tycker det är för pay to win eller inte. Ja, det, men det är ju så också att båda av oss eh, blev ju stort intresserad är det här via Regnarök online. Ja precis. Som är ett spel som uh, verkligen är det, det är ju liksom arketypen av sån här koreanska ett MMORPG. Ja, jag. vi snackar ju om ett MMORPG som slog igenom långt innan World of Warcraft. Åh, ja, långt innan. Så det det är ju häftigt, riktigt häftigt. Ja, du har ju till och med en en Ragnarök online tatuering på dina Ja, men det har jag. Den är inte färdig, men den är på väg, den ja. är på gång. Ja, man ser att det är en pouring. Det gör man. <laughs> och för alla som inte vet vad en pouring är, så är det en jättesöt liten skileklump viende. Ja, men som Eller är pet. rosa. Mm. eller pet. Ja, man kan även få det den fienden som ett pet. Yeah. Och det är även en av de första monstren man dödar i spelet. Jo. Ja. Japp, jättegulliga. Ja, väldigt ja. gulla, väldigt väldigt gulliga. Och det är ju mycket av sakerna i både det och framförallt i Maple står det här då som är så gulliga. Ja, alltså till och med de hemska farliga monstren är ybrigulliga. Ja. Så det <laughs> så är det bara. Så är det så att det det som sagt, jag kan förstå ifall många inte har den liksom, sensibilityn, eller vad man ska säga. Man, man gillar inte riktigt den stilen, kanske. Ja, men jag, men jag är ju... Men för mig är det ju perfekt. Ja, och jag är ju en person som bara älskar när saker och ting är supergulligt i spel. Ja, men samma här. Ja. Det är, alltså, inte bara i spel, utan äh, även i verkligheten. När saker är supergulliga, så är det överdrivet gulligt. Man Kawaii! Sitta... Ja, men precis. Man sitter och bara... <laughs> precis. Ja. Som, ja, som den... Kirby, till exempel. Ja, precis, precis. <laughs> Men som sagt är jag jag, jag skulle rekommendera den så länge. Mm, men samma. jag är bara level 15 och level 15 är ingenting vilket MMORPG-und spelar. Nej, så ta det vi säger med en ny basalt, men våra första intryck i alla fall kan vi är säga positiv. är väldigt positiva. Ja, förutom de klumpiga kontrollerna. Förutom de klumpiga kontrollerna och uh, lite buggar då. Och... Ja, i men och om någon av er där ute har testat uh, dessa klumpiga kontroller fast med gamepaden. Ja. Så skriver gärna till oss och berättar hur det har varit. Ja, det är absolut. Och eh ja, eh jo just det där också. Det, det verkar ju också som nu för nu vi pratar det här lite innan om våran upplevelse och Maple Story 2 här. Så verkar det också som att om du väljer olika olika klasser så börjar du, börjar du börjar på olika ställen och har lite olika start missions tills du kommer in i ungefär en halvtimme in i spelet. Ja, precis, precis. Lite olika startområden som mm. flertalet av MMORPG:en sysslar med. Mm. Men det tog inte lång tid innan de här storysarna går ihop i liksom samma. Nej, 15 minuter en halvtimme så är du kopplat ihop då med. Ja, precis. Det det är introduktionen för den klassen. Precis. Så det det och det är väl jättebra att man har olika introduktioner för de olika klasserna. Absolut. Eh det är ju det är ju väldigt väldigt schysst. Ja, och det skapar lite variation för såna som mig som vill ha flera klasser. Precis, precis. Mm, ja, nej, men med det så är vi färdiga med Maple Story. Ja, precis och vi slänger oss rätt in i lite nyheter också. Jassa? Ja, ja men som vi ska vara. Eh inte jättemycket nyheter den här gången eh men för våra lyssnare som som gillar långa avsnitt så är det här ju ett väldigt bra avsnitt för dem. Ja, precis. Eh ja. Vi har ju till exempel så kommer Stardew Valley. Ja, precis. Stardew Valley kastas in i telefoneran. Jajamänsan, så de här mobilspelen eh, som är så populära ska nu få väldigt stor konkurrens från ett av de absolut bästa indiespelen som har släppts på den senaste tiden får man säga kanske ja, eller precis. största, ett av de största i alla fall. Ja, Eman, ja Eman. De har ju dominerat alla andra marknader som eh, man kan tänka sig. Det finns till PS4, det finns till Switch, det finns till Ditan och Datan. Ja. Och Datan. Ja, och Datan. <laughs> så nu kommer det då till mobilen också. Ja, och Star Dew Valley börjar på iPhone. Ja, precis. Den kommer till iPhone den 24 oktober, så det är inte så långt till kvar. Nej, 2 veckor kommer kosta runda slänga runt 9 euro. Mm. Så det strax under hundringen säger vi får göra det enkelt. Ja, och för alla som sitter där ute och tycker att men jag har ingen iPhone som du och jag till exempel. Ja, precis. Eh vi får ju kommer få en version. Den är bara inte den, den är annonserad men vi har inget datum för den. Än. Nej, precis. De håller på att arbeta på en Android version, men de säger även att han kommer dröja längre. Ja, och det är ju ofta så givet med att Android är baserat på Linux-systemet och Linux är lite krångligare när det kommer till spel. Ja, precis, precis. Så så är det ju absolut. Och när vi ändå är inne på telefoner. Mm. mm. Så så har vi en annan som kommer in där också. Ja, yes, så var det där. Jajamän. Mm. Det är ju nämligen så att Fortnite ja, har ju öppnat eh för iOS i somras. Ja. Ja. Det det så iOS-spelarna har kunnat leka loss i Fortnite. Det har ju inte Android fått nej, göra. Nej. Nej. Men nu har Fortnite öppnat sin beta för Android-telefoner. Ah. Jopp. Ja. Alla telefoner stöds ännu inte utan nej. det är ju mer de senare telefonerna. Ja, precis. Och det finns en lista att googla fram. Det är, jag ja, jag orkar ja. inte skriva ner alla och räbla upp dem här. Nej, det förstår jag. Men det är lätt att hitta om, om ni googlar, va? Ja, så att det är lätt uh, att se i fall eran telefon. Är med nej, på den ja, handen. precis. Eller så går ni bara ut på marknaden och kollar och hittar det. Ja, det, det går ju det med. Det går ju också. Epic Games rekommenderar eh uh, att telefonen minst har ett Android 8 system. Mm. Eh mm. uh, och Vad som gjorde mig lite så här jej. Mm. Det var ju att de även påpekar att det kommer inte att gå att spela på en rotad telefon, alltså en hackad telefon. Det är ju jättebra för att det det minskar ju risken med betydligt fusk. med fusk. Ja, för att när du rotar en Android och såna här grejer då, då kommer du åt kommando kommandotolken och dylikt och ja. kan ja. ändra på massa saker som du egentligen inte ska kunna ändra på. Ja. vilket även då gör det enklare för dig att fuska i spel. Så är det ju. Ja. Så väldigt plus för Epic där att de fixat så att rotade telefoner inte kommer kunna spela. Ja, det är jättetjakt. Ja. Det är jättetjakt. Eh vi fortsätter med lite uppföljning på den här Telltales Games sagan som vi har följt här nu ja, i sina sista avsnitten. Jo, ja, precis. Hur går det med Telltale och hur går det med Walking Dead? Jo, det är ju faktiskt så att nu har Walking Dead fått en en publisher, alltså en någon någon som kan vara utgivare för för de här två sista de två sista delarna. Ja, det är ju fantastiskt. Så vi kommer få se slutet på serien. Jaja, mensan och det är inte vem som helst utm ligga bakom det här utan det är Skybound Publishers eller Skybound Games eller ja de de de har lite olika namn. Ja i men, ja i men. Och med dem är ju det något väldigt speciellt. Jag redan på innan vi började spela in. Ja ja men sen, det är ju så att personen som har startat det här företaget är Robert Kirkman som eh är alltså skaparen bakom serietidningen The Walking Dead. Han är alltså gärna bakom hela The Walking Dead från början. Det är ju faktiskt väldigt häftigt. Det känns ju som att med, med han i grunden där då mm. så kommer ju slutet på på den här spelserien bli ännu bättre. Ja, absolut. Och nu är det ju också så att det här publishingföretaget har ju även släppt några andra Walking Dead-spel som inte bara är den här Tell Tales Walking Dead nu då. Men det, om man går in på deras hemsida så finns Tell Tales Walking Dead-serien även med på bland deras eh spel nu, alltså ja! spel tittar som de har sått det är. Man. Då är det spikat. Det är väldigt spikat så det är väldigt confirmed att det är så här. Ja, nice. Så att vi kommer få de sista eller vi och vi fansen kommer ja, få. Ja, precis, precis. De Hur sista men de anställda, är det tar de åt sig många av de gamla anställda? Vad jag förstod så kommer de att plocka på sig en hel del av det teamet som har jobbat med det, men de ja, andra när de, de andra anställda kommer inte vara kvar. Nej, men det förstår ju man eftersom de ingår ju inte i det, det spelet. Nej, man får ju Ta folket som har med spelet att göra. Mm. Tyvärr så förstod jag det som att de inte tar in jättemånga storytellers nu dock. Nej, För men det kan det... jag också förstå eftersom det är lite deras grej eftersom serietidningen. Ja, men samtidigt så är det lite så här också. Visst, det är så. Men det här är ju en separat del från tidningen och så visar det. men men å andra sidan så har vi också fått reda på genom tidigare rapporterna som vi har att de här spelen var i stort sett färdiga när det kom till storyn. Ja, precis. Så det att, det är de har ju till och med spelat in alla röster och dyligt så då kan ju man inte ändra på storyn allt för mycket ändå. Nej, precis. Så att det är väl och, och är det saker som behöver ändras vem bättre att ändra det än Robert Kirkman som har skapat serien från början precis precis som också har har spelat de här spelarna och älskar spelen vilket är en av anledningarna till att han han uttalade sig om detta och sa att det här är en av anledningarna till att han vill att spelet ska få sin slut i för hans i hans egen ja precis han vill ju spela klart om. han vill spela klart av själv också för han är ett stort fan utav det så att det är väldigt kul att eh, att skapa den bakom originalserien är väldigt eh, uppskattades det här spelserien så mycket så att han be bestämde sig för att nej men vi tar över det vi fixar det. Men det låter ju som att det är rätt folk som har tagit över. Definitivt. Du man ska man får... aldrig ta ut segern i i förskott. Nej. Men åh, alltså det känns ändå rätt. Ja definitivt och kan det här för då fortsätta också så är det ju alltså kan de fortsätta ha de här anställda? och kanske även ta in nytt folk så det är inte en alls en omöjlighet att de fortsätter göra fler spel. Precis. Efter det här sen. Men vi får se vart det leder i, i framtiden sen, men vi vet i alla fall att det här final chapter kommer ske. Vi kommer få avslutningen som vi har blivit utlovade. Ja, fantastiskt. Jättekul och det är väldigt efter en sån här omskakande liksom historia så så är det väldigt skönt att se att det funns ett ljus det här ljuset i slutet av tunneln har har vi äntligen sett och vi har kommit fram. Ja precis precis. Sen har ju vi åter så nyheter? Ja. Väldigt korta nyheter men de ja. finns ändå där. Ja. Det är nämligen så att Sony har ju gått ut med att de arbetar på en BS5. Ja. Woop woop. Nu vet vi <laughs> Och vi vet egentligen inte inte någonting om det. Nej. Förutom att det är ett samarbete med AMD ja. som det brukar vara. Ja, det är vi inte vi är inte förvånade. Nej, så vi, det vi vet och kan bekräfta är att AMD kommer ju ligga bakom en hel del av hårdvaran. Ja. Och det är i princip det. Eh en annan grej som det ryktas om är ju att det kommer inte vara jättestor skillnad mellan 4:an och 5:an. Nej. Tydligen eftersom de ligger så tätt inpå varandra, speciellt eftersom vi också har den här på som säga PS4 Pro som är en en typ 4,5. Ja, precis, så. precis. Det är mots ryktas det och det hoppas vi verkligen att de håller mm. och det är att 5:an ska åtminstone vara bakåtkompatibelt med 4:an. Det hoppas vi på. Ja, vi håller vi tummarna för. Vi behöver bakåtkompatibilitet. Ja. Jag jag hade ju tyckt att det var en väldigt väldigt bra grej ifall de tyckte att vi bestämmer oss för att ha en bakåtkompatibilitet ända tillbaka till PlayStation 1. Det grejen är ju att det är ju fullt möjligt så det är ju bara jättetaskigt av dem att de inte gör det. Ja, framförallt eftersom de har plockat bort så mycket PlayStation 1-spel ifrån deras PSN-store på huvudkonsolen den senaste tiden. Ja, precis, vilket gör att man ännu mer vill att det ska vara bakåtkompatibelt så man mm. även kan ta fram sina klassiker och spela. Precis, även om du kanske inte kan eh, ha de fysiskt bakåtkompatibla så vill vi ändå att de har för att vi vet ju att de har alla de här spelen eller massa av de här spelen digitalt. Precis, så då kan ju du istället då till exempel göra som Nintendo. Mm. Om du har deras internet prenumeration Då kan vi spela de gamla spelen i specialbibliotek som de har där. Ja, eller att man löser det på ett annat sätt att att ja, jag säger att du kan köpa CD si och så. De, de här spelen kan du köpa och, men de ligger bara och tar plats på hårddisken i si så lång tid så du får du har liksom special offer times och sånt där. Du ja, vad på. som helst bara ge oss de gamla klassikerna. Precis, och då kan du ha det som en alltså du kan emulera det bara. Ja ja. Du behöver ju inte liksom skärpa en motor eller någonting så där för det du kan kan ta en du kan ju ta en emulatomotor bara så att den precis. emulerar en en PS2 på din konsoll. Och med tanke på att du vet vad som är vad det är för bitar i den och hur de ska matcha och så vidare så ska det inte det, vara, det vara, vara något problem för där. dem att göra. Nej, det ska inte vara något. Det ska inte vara något problem. Dummasåne, gör det här nu. Ja, precis. <laughs> kör bara kör. Ja, vad har du för nyheter här? Jo, jag har en nyhet till faktiskt. Sen ska vi prata prata lite Monster Hunter också Ooh. innan vi lämnar er. Så att som sagt, det här blir ett långt avsnitt ja, och det är det är skönt för alla för vi har ju fått veta att många gillade de lite längre avsnitten också. Ja, precis, precis. Eh, vi och, kan vi vi vet ju själva att vi inte kan leverera liksom 3 timmars avsnitt varje gång, men när vi, ibland när vi kan ha lite längre avsnitt så så, så kommer vi, vi inte det? vi kommer inte stoppa oss själva i alla fall. Nej, precis och för er som inte gillar när avsnitt tre timmar. Ja. Ni kan dela upp dem. Jaja men man <laughs> måste jajamän, inte jajamän. lyssna på allt på en gång. Nej, men vi har i alla fall eh min sista nyhet här nu och som jajamän. jag har hittade är att Dance Dance Revolution. Det här gamla Konami-spelet ska få en film. Det det låter ju också väldigt intressant. Ja. Jag, jag hänger ju inte med på hur man kan göra en film av DDR. Inte jag heller. Men det alltså jag ser fram emot att se vad de gör. Ja, och speciellt med den här quoten som finns från från filmen då är <clears throat> A world on the brink of destruction where only where the only hope is to unite through the universal language of dance. Ja. Yeah. Nej. <laughs> ja, men. Ja, så att det finns ju massa spekulationer på det här. Det finns liksom folk som hoppas som folk som jag då som hoppas på att det är liksom en underdog eh, sport story movie. Medans med den här quoten så får folk liksom det här visioner om typ Pacific Rim eh, robotar som måste liksom du måste vara i synk och dansa med varandra för att styra dem och Pacific Rim möter Gle. Precis. <laughs> nej, det, det det finns jag vet inte hur man ska få det här att funka. Enda sättet är ju bara, bara verkligen verkligen att luta sig in i immobiliteten av det här. Ja, alltså nej, jag säger som sagt, jag jag tycker inte pråta ner det överhuvudtaget. Jag säger istället att ja, det här ska ju bli lite intressant att se. Det ska bli väldigt intressant att se. Jag ser fram emot <laughs> slutresultatet. Ja. <laughs> samma här, samma här. Ja. Men eh ja vi får väl se vad vad vi får reda på om det i framtiden här men eh, vi vi har ju ett par såna här filmer och serier som nu som som eh, vi vi följer som är att få ta reda på rykten och ja, nyheter Ja precis precis Mm. O, oh, när vi ändå pratar om film så måste jag ta en jätteavstickare. Ja, jamen så. Det här handlar ju inte om spel överhuvudtaget. Okay. Men jag är ändå så jädra lyrisk för att jag jag totalt älskar den här serien. Ja, ja. Doktor Who. Ja, just det. Ja, eh ja. uh, Doktor Who har ju egentligen börjat i nya säsong. Eh mm. uh, det häftiga med med nya doktorn är ju att det är ju första gången doktorn inte är en Time Lord utan han är en Time Lady. Ja, precis. Ja, ja. vilket är fantastiskt och det var ju väldigt många som gnällde. Deals så var det väldigt många som gnällde över att öh oh, doktorn kan ju inte vara en time lady. Nej. Eh jo, det, det det kan doktorn vara. Det är helt accurate med serien. Ja men herregud, alltså precis alltså säsongsavslutningen är väldigt fokuserad på att the master blir the mistress. Ja. Eller Missy? Ja ja. Så att M du, Missy finns du? ju med i många säsonger. Ja jo, men just i avslutet är det ju väldigt alltså det är väldigt centralt att just de ja. två är samma person. Ja. Ja. miss ja, Universe. Ja, ja ja ja, men det det vet vi sen långt innan i serien om man tittar på. Ja, ja, ja. jo men det vet jag också. Ja. Jag har sett jag har sett hela serien nu. Ja, ja, ja. jag inte jag har inte sett nya säsongen än men. Nej. Eh det är beroppat bara ett avsnitt ute. Ja, jo jo men jag har inte sett ja. det avsnittet. Men jag jag jag tänker lite så här att ta er i brasan alla er som gnällde på att det, det var en kvinnlig doktor Who mm. och ta er i brasan alla ni som påstår att hon var en dålig skådespelerska. Mm. För att uh, man kan gnälla på mycket. Ja. Jag tycker inte man ska gnälla på könet. Nej. Däremot så självklart kan ju du gnälla att du inte gillar skådespelerskan. Absolut visst. Absolut. Ja. Men det här är säsongsstarten av Doctor Who mm. som har mest tittare någonsin. Ja. Vilket är haha Chief Ni mm. och Alla har blivit jätteglatt överraskade för att hon har gjort ett fantastiskt jobb. Nej, ja, det är ju helt underbart hon, att höra. Hon hon passar in som doktorn och hon gör kanonskådespeleri. Jo, det är det är lite samma sak här nu som eh eh innan jag tittade på på Peter Kapaldi. Eh, ja. Ja. Är det han var doktorn? Nej men så tyckte jag ju inte om honom som skådespelare riktigt. Nej, han är ju min favoritdoktor. Det har jag hållit för mig också. Nej men. Så att det är verkligen så det är verkligen så att bara ja men bara för att du inte tycker om en skådespelare så betyder inte det att de inte kan vara en bra doktorn. Nej, som ett exempel vi båda älskar The Rock. Ja. Ja, du har du sett filmen Doom? Ja. Det är ju några av de sämsta gädra skitskådespeleriet i hela filmen jag någonsin har sett. Ja, där där är ingen, det där är ingen bra. Nej, men vi älskar ju honom i många andra roller. Ja, men det han gör ett fantastiskt jobb. Jo jo, när han när han får det, det bästa som Rocken kan få göra i en film är att han får skina och vara karismatisk för att det är det han är. Ja, han precis. är fantastiskt karismatisk. Så han, döm inte ut dem för att de har gjort en dålig roll nej, utan nej. Det det hon har gjort ett fantastiskt jobb och mm. jag rekommenderar verkligen Dr. Ho till alla. Ja, nej, jag ska jag ska ta med hem och titta på det här eh, någonstans någon gång. Ja, det får du göra. Så ja. Nu kan vi gå tillbaka till spel då. Ja. Jag ville bara få ur mig det här. Jag sitter bara wow, jag är fortfarande lyrisk. Jag har sett avsnittet 3 gånger alltså länge. <laughs> det är ju helt underbart. Ja. Och vi, vi har ju sagt att vi siktar gärna av vi gör ju den lite avstickare med andra nördigheter och sånt där. Det är Ja, det, precis. Det, det är bara kul. Visst, vi försöker ha fokus på gaming i våran gamingpodd, ja, men vi är två stycken jättenördar så det finns ju massa runt om som vi nördar om också precis. och ibland kan man bara inte hålla sig. Precis. Ibland när det bara över liksom. Precis. Men i alla fall någonting som vi kan prata om i podden och prata mycket om är ju Monster Hunter World och det har vi ju gjort en hel del tidigare. Åh oh min Gud, ja, det är ett häftigt spel det bara göra monster va? Precis, precis. <laughs> eh, nu har ju jag egentligen provat det här spelet också. Whoop, whoop. Mm. Så nu förstår jag ju varför vi har pratat så mycket om det. Ja. För att det är ett helt fantastiskt spel. Det är ju faktiskt det. Ja, jag kan Men man lär inte... sig kontrollerna. Ja, jag kan inte annars än säga att det är det. Och jag har ju kört med gamepad så jag har det varit betydligt mycket lättare, men men eftersom vi har pratat så mycket om de här dåliga kontrollerna så var jag ju tvungen att testa. Ja, det är klart och det hoppas jag verkligen att det gjorde. Ja ja, det gjorde det. Och det var så ribbelt. Alltså jag vet inte jag, hur folk kan spela. Hur hur du kan kunde ens lära dig att spela med de här knapparna eller hur andra folk har lärt sig spela med de här knapparna. Ni ska ha så mycket props för att det är det är helt sjukt att ett, att ett så stort företag som Capcom kan med och släppa ett spel med såna här dåliga kontroller och sedan inte heller tycker att det ska ändras på på något sätt. Nej, nej de har gjort en liten uppdatering Hållom men det är ingenting som direkt gör någon större skillnad. Nej, nej jag fattar inte. Det är helt helt otroligt. Helt otroligt dåliga. Alltså MapleStory är ju inte ens i närheten av lika klumpigt som det. <laughs> nej. Det... Och och som Ultraface säger, credd till alla er som spelar Monster Hunter med mus och tangentbord. Ja. Och extra credd till alla er som spelar med mus och tangentbord med rangedvapnenna. För ja. Det är snappet värre. Emily vapnena. Ja, ja precis. Men i alla fall, min upplevelse med Monster Hunter World har ju varit jättekul. Eh, jag har ju spelat tillsammans med min fästmö. Ja, Emma. Och vi vi har ju gjort så att vi har lagt upp det första helgen som vi hade nu hade vi hade en helg tillsammans. Det var jättebra. Vi satt och spelade typ hela lördagen och söndagen. Eh, förutom någon gång när vi behövde gå iväg och göra liksom vuxengrejer. Mm. <laughs> och det har varit jättekul att spela det här tillsammans med henne och Nu har vi då kommit tillbaka till verkligheten vad ska säga efter den här helgen och då vill vi fortfarande uppleva spelet tillsammans och det går ju att göra ganska bra i det här spelet just eftersom så som vi har lagt upp det är att vi kommer eh vi får vi får bara vi får bara gå vidare i storyn så länge som vi har gjort allt annat som man kan göra innan man måste gå in i på nästa storydel. Eh och det är ju jättemycket. Vad innebär det? Inte investigation så utan alltså du behöver göra allting som är optional och allting som är ja all, all, allting i optional tabben ja, okay. skulle ha kompletterat. Ja men det, det är går, så jag har spelat det. Innan du går vidare till nästa del. Amen. Och det är så vi kör också nu då. Eh och sedan så måste vi stanna när vi kommer till en ny karta. Okej. Okay. tills den tills den andra har kommit i kapitel då. Ja nu är spelet så att uh, alla kartorna är hela tiden ja fast vi har ju bara tillgång till två kartor nu där då. Ja jag. ja, men ni kommer hoppa tillbaks fram och tillbaka mellan dem. Ja ja, alla. jo men det vet vi. Det ja. det det vet vi också för ja, det gör vi ju redan med de här två första kartorna. Ja. Eh men det är ju så också att liksom där är det gränsen. Kommer vi till ny karta så vill vi ju upptäcka det område tillsammans. Ja okej. Okay. Eller samtidigt rättare sagt. Ja, för att det märks ju väldigt tydligt, väldigt tydligt att det här är från en single player franchise. Ja, o oh ja. Eh för att till exempel så kan du ju inte gå in i en hunt tillsammans om ni inte har båda har sett catsinen i den. Ja. Du har inte fått upp den här, du kan skicka upp din SS flare, då kan du inte spela tillsammans. Innan dess. Och där ja, jag, jag gillar inte riktigt det. Nej, och det är ju det som 99,9 av alla spelarna har gnällt på. Ja. Och Capcoms respons på det är att vi vill att det här spelet ska ha mer RPG story i sig än vad de tidigare har haft mm. och därför promptar de mig till att gå igenom hela storyn själva. Ja men varför ska bara... själva? Det måste man gå igenom det själva. Nej, det, det måste du inte. Du måste bara hitta monsern själv. Ja men fortfarande ja va. Ja. Jo. Jättepuckat det. Ja ja, jag håller. Inte. Och du kan googla sönder det på nätet. Då ja. alla kommer hålla med dig. Ja, ja. Som sagt, det det och det var som sagt, det märks väldigt tydligt att det det är det det det har varit deras intent att ha ett ett single player spel med med multiplayer saker till ja. i storyn då. Ja, i man, det det här är inte ett ett RPG multiplayer spel. Det här är ett RPG solo player spel med multiplayer element. Precis. Vilket jag vet att tidigare spel har haft också. Ja, hajman. Så att jag vet inte vad det stora var med att göra world ifall det inte var skulle vara mer multiplayer att det är producerat. över alla världen. I hela världen. Ja, jo. Jo, men gällande gällande även konsoler. Jo. Det är, nej men det är den enda world står för. Jo jo, jag vet. Det, det står inte för att jag ska vara en multiplayer värld. Nej, men jag tycker det är liksom konstigt, ja. I alla fall. I alla fall. Ja, jag håller med. Jag hade ju räknat med ett MMORPG. Ja, precis. Inte inte inte co-op. Nej. Men det är co-op, det är väldigt kul också dock. Ja, det är ett fantastiskt underbart spel. Jag ligger ju ändå på 200 timmar i det. Ja, så att även fast även fast man kanske inte hade även fast jag hade förväntat mig något annat så är jag ju inte besviken på det. Nej, precis, det, precis. Det, det och det är ju en sån sak som som När det har det kommit i många spel att du kan ju vara du kan ju förvänta dig någonting och sen så blir du jättebesviken. Ja, och det är ju tråkigt när det händer. Ja, visst är det så. Eh, medans här så blev jag inte besviken över hur det tagit heller. Nej. Eh, utan jag har haft jättekul med det. Jo ja. Och jag eh ja, det det, det svåraste med det här var ju att det, det det svåraste valet jag hade när vi började när jag skulle börja spela det här spelet var vad ska jag spela för vapen? Ja, jo, det är ju inte lätt att välja bland alla de. Och Nej. du får ju börja med alla vapnena. Alla vapnena får du börja med. Aj man, och du är... kan byta när du vill och alla de här vapnena ligger i din låda. Ja. Och ja, fan, jag fan jag har ju beslutsångest av att gå till ICA och välja liksom vilka bananer ska jag ska köpa. Ska jag köpa chikita eller ska jag köpa dåliga eller liksom. <laughs> där kan ju jag ha problem och välja liksom. Ja, i man. Ska jag då, då helt plötsligt välja mellan var är det, 13 vapen, 14 vapen? 14 tror jag där. Ja. Hur ska jag välja det? Nej, nej. Jag var aldrig ha liksom jag har ingen koll på vad några vapna är heller och så vidare och så nej, vidare. Det hade ju inte jag heller. Nej, så det det man fick göra var ju att gå in i den här träningsgrejen och testa alla vapen va. Ja, men. Och då hittade jag ju ett vapen som jag tyckte var jag tyckte var kul. Först första tyckte jag att ja ah, men det här vad heter det great swordet det är lite verkligen lite häftigt eller liksom Ajmen. lite lite buster sword lite lite cloud känsla så där. Ja. Men det var inte så kul. Nej. Nej, det är ju bara klassat som ett av vapnena i Great Swords vapnena. Ja. Det är ju bara klassat som det absolut starkaste vapnet i hela spelet någonsin. Ja ja, det är det är jätte starkt <laughs> och det det är liksom tungt och man känner tyngden i det. Oh, i alla, ja, och när han rörelser, svingar. <laughs> alla rörelser som man gör och sånt där. Det är bara det att jag tyckte inte det var så kul att spela. Nej, det går i slow motion för att det är så jädrat tungt. Ja. <laughs> <laughs> eh, sen så har du ju Dual Blade som är liksom är liksom raka motsatsen. Här är det ju inte så mycket skada men du är ju snabb skada så där för du gör det mycket skada i DPS? Ja, precis. Om du jämför greatswordet och dull blade mm. så är det där så skillnad så mycket ultra rapid. <laughs> ja ja, men precis. Det är liksom allting går i, i supersnapt känns det. Ja, himla. Eh uh, men jag hittade i alla fall någonstans uh, emellan allting eh uh, charge blade. Ja. Och där där kände jag att okej, okay, här har jag jag har två olika movesets. Så att jag har ju liksom jag har ju movesettet med uh, med uh, sköld och svärd. Och sedan så har jag även att jag kan växla vekla ut det till att få en stor yxa nästan kan man säga. Jättestort, ett jättestort vapen med tunga attacker. Ja, det det är helt enkelt att från början är vapnet en svärd och sköld. Mm. Och sen när du gör ett speciellt move så sätter du skölden högst upp på svärdet så att det blir som en stor gjädra yxa. Ja. Och det är inte bara nog med det. Hade det hade det bara varit där så hade det varit liksom ett ett bra och häftigt vapen. Men det utvecklas ännu mer för att när du slåss med ditt svärd och din sköld så laddar du charges i ditt svärd. Och det de här chargesarna kan du sen sätta in i liksom ditt ditt vapen kan man säga så att du använder det som en slags jag vill inte säga elemental attack för det är inte elemental egentligen det är ingen egentligen. elemental attack överhuvudtaget men, men det känns så, när du börjar spelet så känns det som att det är liksom blixtelemental så det får du väldigt, väldigt snabbt veta att det så är det inte, utan det är bara en ja, vad ska man säga bildlig, ett utseende, ett utseende en billig representation ja, sen så, så är det ju, alltså du har ju typ impact tror jag det är i början eh, så att det är ju en status med stora kvoteringar effekt på den här attacken fortfarande. Ja, alltså det han menar är att han har eh uh, blandant har sluggery i sig automatiskt på grund av att det är ett tungt vapen. Den mm. har väl inte explosion i sig. Den har inte explosion, men den har impact. Ja, men impact går väl under samma som blandant? Nej, blandant är en annan sak. Vilken var impact då? Impact är en grej som ökar din slugg. Ja, det gör det nog också. För jag tänker ju på då impact ämnas av bland användare mm. och du har även en mantel som du inte har fått än som Nej. heter impact mantel okay. som ökar upp din stund ja. på blundvapen. Ja. Eh, ja. Ehm ja, du märker ju med en gång här hur hur alltså invecklat det här ja, är. Ja, ja. Eh och sen så är det så också att det är inte det enda sättet sen du kan ha på det här vapnet utan beroende på vilken uppgradering du har så har du olika såna statusgrejer. Ja, i men. Så att det är... alla alla vapen i spelet har antingen slashing eller blunt eller såna här grejer. Mm. Det har varenda vapen i hela spelet. Ja. Sen utöver det så finns det massa olika element. Precis. Och det ja, det, det är häftigt för att sen sen så kan du också du kan chargea upp det genom att eh, ha de här wilds. Du har fem stycken wilds så kan fylla upp med det här vapnet. Och sen så har du Eh sen, sen kan du göra så att du tar in alla de här. Har du fyllt med vials så kan du helt precis då ta in dem och skicka in dem i din sköld. Jajamän. Så du chargerar det... din sköld. Jag bara väntade på det där för jag satt och tänkte där innan när du pratade om att du gjorde det i Yxan. Mm. Och så bara med skölden då. Ja. Jo men för, först gör du så att du laddar upp allting så du har det i nyxan sen så sätter du in det in i skölden. Ja. Och sedan så gör du samma sak igen så att du får fullt eh och när du har fått fullt där så kan du slänga in det även i ditt svärd Ajma. och overchargea det. Och sen kan du göra det ännu en gång och då har du liksom fått nu nu kommer du kunna göra så mycket skada som möjligt och då är det är så här att när du fyller upp det en gång och du har saker stordat i din sköld redan menast du har saker stordat i din sköld och du har fyllt så kan du tömma allting på samma gång och göra massiv skada. Oh ja, oh ja och det ser så brutalt ut. Ja, eh och de här de här extra skadorna som ni gör också då det är ju inte bara eh de, de liksom tickar på lite strax efter att du har gjort själva main skadan i också ja i man och ja det så det, det är det komplicerat komplext vapen och jag älskar det eh det vapnet han pratar om går ju under kategorin technical mm. och technical vapnarna i Monster Hunter världen är de som är krångligast och lära sig för att de håller på med så mycket saker samtidigt som man mm. sloss mm. som det här han pratar om och ladda upp vilsen och sånt där då. Ja, ja. Så då blir det klassat som tekniskt så ja, det är ett av de svårare att lära sig. Mm. Du jag tycker att det är fantastiskt kul. Det har varit en liten resa också. Det det förstår jag. Eh när man håller på att lära sig de här vapnena för att först så först så vågar ju inte så mycket i början av spelet. Ja, man är lite fejgis. Precis. Men sen så är det ju liksom ju mer du spelar och ju mer du panga på så märker du ju du hittar ju Eh du hittar ju jättebra kombinationer och du hittar de här olika sätten att göra de här olika sakerna som att jag visste ju inte att man kunde chargea skölden innan från början. Nej. Det går dem inte ens igenom i tutorialen. Nej. Den där får du det får du hitta själv. Aj men. Och sen så när du hittar det själv en gång och råkar göra det så springer du runt och, och undrar varför är min sköld lila? Vad vad händer? <laughs> och det är ju likadant som jag berättade om Heavy Borganen och sköld på mm. Heavy mm. Borganen. Ja, men sen. Det finns ingen tutorial någonstans som säger hur den funkar. Nej. Mm. Det får du lära dig själv. Ja. Det är ju skumt där men det är, det är riktigt kul sånt också speciellt som en mer erfaren spelare. Ja. Så är det roligt med saker som fortfarande kan få dig att få kunna i spelet liksom. Precis, precis. När man för, när man fortfarande själv får kämpa för någonting. Ja. Och det är en sån sak som jag gillar med det här spelet. Det du får kämpa väldigt mycket. Åh ja. Eh äh, Allting är inte jättelätt. Nej. Eh och jag, vad jag har förstått det som på många andra som som jag har tittat på när man har spelat på Twitch och sånt där så är det så att man kommer igena till olika delar i det här spelet så har du liksom väggar som du möter. Här har du här ökar svårighetsgraden med ett stort steg. Ja. Här ökar svårighetsgraden med ett stort steg. Här ökar svårighetsgraden med ett stort steg. Och första steget är ju ja den här den här T-Rexen som jag inte kan komma ihåg vad han heter. Den enda som är en T-Rex. Anja. Ja, precis. Anjaloth. Ja. Det det är liksom den första väggen som folk möter. Och sedan efter det så så har jag förlåt dig och på Max. När jag har pratat att Diablos är den andra väggen. Kan vara mm. en av väggarna eller sån här speedbumps. Ja, i speed ja, man, det är ja. väldigt många som har problem med Diablos mm. och även sen Diablos fru när, när hon kommer. Ja. Så att ja, vad jag det var förlåt att som så här är det så här liksom svårighetsgraden kommer i liksom små bumps och så där. Ja, i man, ja i man. Det roliga med de här svårighetsgraderna är att det är egentligen inte svårighetsgrader utan det är att monstren i sig byter sättet att föra sig på väldigt mm. mycket mot vad man är van vid. Ja. Så att du tror att ja men nu har jag koll på monstren för nu har jag lärt mig dem här. Mm. Så här kommer ett nytt monster och spela på ett helt annat sätt. Ja. Och och så det blir så svårt. Det säger ju för att du är så van vid det du gjorde innan, det är nya grejer du aldrig har sett och som kombination av det man bara man blir så överraskad. Mm. Ja, nej, det det vet jag jättekul och det är ju precis som du säger att att även så här i början som jag är så har jag ju redan märkt att en fightingstil funkar inte lika bra på ett monster som på ett annat. Nej, precis, precis och ja nej det är... och du du kommer skratta i framtiden. Ja det du har redan gjort. För för det det kommer vara så här liksom att du är du är ute och så ska du ta ett uh, nytt monster då och sånt där. Så kommer eta de gamla monstren och lägga sig i. Ja. Som du har haft hade jättestora problem med ja. Men nu är du till och med duktig spelare så du slaffsar i hel honom på en och en halv minut medan medan de andra står står och försöker attackera det och du bara hade ju verkligt problem med den där fjanter din. <laughs> <laughs> och det är inte att du har OP rustning eller nej, OP vapen nej, nej. utan det är du som spelare som har blivit så pass mycket duktigare på att hantera ditt vapen och din gubbe. Mm. När när vi pratar om såna saker, ett ett hett tips för nya spelare som kommer till det här spelet är att var inte rädd att uppgradera dina uppgradera dina rustningar. Nej, det måste du göra. Ja, var inte rädd för det överhuvudtaget för att spara inte på sån här armor spheres spheres eh så mycket för att det det du du får igen dem väldigt fort. Borde jag, nej. Det finns eh, grejnat Atmospheres använder du för att uppgradera dina olika rustningar, ja. alla rustningar från start till slutet av spelet. Ja ja. Eh, du har inte så många sett då får de här. På. Nej, har du inte. Men du kan få dem i typ oändlighet. Du kan eftersom få dem ju oändligt beroende på hur mycket du vill farma. Ja ja, men det är det jag menar alltså du, du kommer inte ha ett problem med det. Nej. Jo, eh uh, det är nämligen så att uh, jag tycker om att äga allt. Jo, men ska du äga allt? Ja absolut. Då kan ja, det bli ett problem alltså det jag, fattar jag väl själv. Jag men... har jättelångt ifrån ens i närheten av allting. Ja. Och jag har hamnat på bumps det jag kommer inte vidare för att jag måste stanna i över 24 timmar och farmar armor stones. Ja, men det är ju det är ju det är ju så det det så det blir ifall du ska äga allting liksom. Som sagt, jag är inte ens i närheten av att äga allt. Nej, men du äger massa så massa olika saker och du är gissar på att du ska uppgradera allting också hela tiden. Det, det, det när du kommit till en viss nivå så har du inget annat val än att maxuppgradera för att ens kunna spela med det. Nej, men jag menar alltså att du försöker uppgradera alla rustningar. Å ja, nej, som sagt, jag har ju inte annars i närheten av att ha börjat med det. Nej, okej. Okay. Nej. Okej. Okay. Mm. Så borde jag nej. Ja, nej, jag. Grejnot så här ligger det till. Eh, du har en viss RNG chans på mm. vissa monster att ja. de även släpper atmosfäros. Ja, ja. Så det är jättebra. Ja, det är Hittar bra. du dem börjar jag farmar skiten ur dem. Det är ja. ett bra tips. Ja, ja, Sen har du även någonting som heter bounties. Ja. Eh, för varje bounty får du olika sorters atmospheres och mm. olika mängder. Ja. Du kan ta med dig jag tror det är 5 eller 6 bounties på ett mission. Ja. Efter varje missions kan du gå och hämta nya bounties. Det är orange vilka olika sorters bounties som kommer och mm. vad de har för rewards. Ja. ja. Och om du är väldigt noggrann med att göra alla de bountiesarna varje gång du är inne och slåss mm. kommer du aldrig någonsin ha problem med atmosfär. Nej, det kanske är där som eller kanske därför som gör känn att jag inte har några problem. Med det. Du kommer komma till en nivå längre fram i spelet där du inte har möjligheten till att klara alla. Nej, det är ju jämans det är, så var det säkert. Och men... där kommer kommer du börja tänka det för när du börjar uppgradera. Mm. Mm. Men jag skulle utan problem säga att det här är ingenting som drabbade dig under hela storyn. Nej. Utan det här är F, alltså det vi, vi, vi körta end game. Ja, va. Ja. Så under storyn ja. Se, precis som Ultrafail, var inte rädd för att uppgradera. Nej, och var inte rädd för, för att göra rustningsdelar heller. Nej, precis, precis. Det är och... väldigt väldigt få saker mm. som kräver flera olika monster i samma rustning och sånt. Mm. Så så till exempel du kan göra varenda vapen så länge du har dödat monstret. Ja, ja. Och, och om du fokuserar på till exempel bara ett vapen, mm. då kan du ha varenda vapen i spelet som är den klassen okay. utan att det kommer bli ett bekymmer för dig. Ja. Däremot om du är som jag och vill ha flera olika vapen. Ja. Som till exempel om du vill ha tre olika vapen. Ja. Då kan du få göra samma boss ett par gånger extra. Ja, ja. Men du får ju andra rewards för det också så det du gör ju. det inte i onödan. Nej, och sedan precis som vi pratade om här, det finns ju bounties och sånt också så att många av, många av dem är ju sån här liksom hand tre stora varelser eller såna här saker ja. liksom och då blir det ju så att ja men om jag ändå så ska farmma för att göra den här det här svärdet så kan ju likanna ha såna bounties på mig. Ja, precis, precis. Och bland de här bountiesarna fin finns ju det också då att Flora är en av dem och och den går ut på att du ska hämta blommor. Ja, precis. Som du du farmar herbs och sånt där då. Ja, ja. Och det brukar vara 8 till 10 stycken man ska samla då. Ja. Och det är en grej man bara slår ihjäl på på en runda vad du än går in och gör. Ja, ja, precis. Men sen är det som du säger så finns de här large capture och ja, hunt, ja, ja large hunt och large capture. Precis. I olika, man kan ju döda monstret eller så kan man fånga mm. monstret. Det det är en sån sak som jag har lite problem med. Ja? Fånga monstren. Ja. Det det det är svårt alltså. Jag kan säga alltså det finns de ute på nätet som är lite konstiga och tycker att att fånga ett monster är fusk. Är ja, det för det? För att det går mycket snabbare och du behöver inte döda monstret. Okej. Okay. Så att du du dödar ju han snabbare. Ja, ja ja och få bortan snabbare. Ja men ja. det väl... det finns alltid sån. Ja ja ja. Okej okay, ja men. Sen finns det de som har rätt också. Ja. Som tycker att <laughs> fånga alltid motsatt. Du får ju mer saker för det. Precis. Ja. Grejen är att när du dödar ett monster så får du möjligheten att uh, hugga ur monstret och plocka delar från han. Mhm. När du fångar monstret. Ja. Då får du alla de här grejerna plus mer. Ja, men du behöver inte dö det. Precis. Mm. Det går snabbare. Plus att efter en match mm. när du har dödat ett monster får du 60 sekunder innan du blir utslängd från kartan. Yeah. Det är för att du ska hinna hugga upp monstret och såna här grejer. Yeah. När du fångar ett monster får du 20 sekunder yeah. för att det finns ingen det finns ingen mening med att försöka kutta upp ett monster då fånga. Vilket gör att om du har brottom eller om du speedrunnar eller om du vill farma snabbare och sånt där, mm. då tjänar ju du på de här 20 sekunderna. Ja ja. Istället för att behöva vänta en hel minut varje ja, gång så det blir det 40 sekunder varje gång som det ska. Precis, så det är ja. ingenting är rätt eller fel. Nej. utan det är det här. Det ska alltid kivas lite på mm. internet. Ja, men men det du säger det här att man behöver inte eh man behöver inte döda monstret. För att enda enda gångerna som jag har lyckats att ens få få, få fångat ett monster ja. är ju när det är nästan dött, alltså när det håller på att haltar. Och det är det. då du kan fånga det. Ja. Det det det andra gången du kan fånga. Ja den. men bra bra. Ja. Då då behöver jag inte känna att jag är helt värdelös och inte fatta grejen. Ja men har du sett du vet de här delarna som flyger ut som är vita typ som en liten vit kristall, blockar du öpptan så får du en del från månskrutet. Mm. Ja, har du sett såna fast röda? Ja. Mm, det är ju pods. Ja. Ja men. När den första röda ja. åker ut ja. så har du 30 kvar av livet på månskrutet. Okej. Okay. När den andra röda klickar ut. Ja då kan du för första gången fånga honom. Okej. Okay. Vare sig du ser haltningen mm. eller ser en död skalle på minimappen mm. har han släppt två pods kan du fånga honom. Okej. Okay. Lite player knowledge. Ja där. men precis. Det ja, är men det är saker som är bra att veta. Återigen det här jag jag jag gillar med det här eh är ju att som sagt det här förklaras inte i Nej. spelet. Nej. Det är det sånt här du får lära dig precis. som jägare. Ja och inte bara det utan det återför mycket av den här gamla stilen när man när internet inte fanns. Precis, när man får luska lite här. Man satt, man sig satt sig och själv. pratade med varandra och fick luska själv ah, och liksom. Ja, yeah. men jag provar det här och det här och det här. Och det känns som att såna här saker föder såna saker även i en internet age, alltså folk kan sitta och ge tips och såna saker på sina podcasts och prata och såna här saker. Ja, det, precis, precis. Eh YouTube-videor och andra, andra såna saker. Ja, och sen är det ju så att man är ju en jägare så det finns ju massa spår och grejer som monstren lämnar mm. som man plockar upp och ja, sånt. Ja. Och då lär du dig om dem. Ja. Så när du möter ett monster och den börjar haltar, ja, så ser du inget speciellt med honom förutom att han haltar. Ja. Men om du har plockat upp tillräckligt mycket spår, lärt dig tillräckligt mycket om monstret, så får även monstret en dödskalle på minimappen som visar att jag är nästan död, du kan fånga mig. Mm. Sen så har du den här liksom pulsmätaren också längst ner. Förlitar inte för mycket på han. Nej, nej, det har jag lärt mig. O oh, vad jag har lärt mig <laughs> eh, definitivt. Men det var en sån det var en sån där sak som jag bara tyckte att okej, okay, ja det det är ju det är ju spännande. Ja, det är en rolig sak. Men men å andra sidan så så det enda som jag kan det enda som du kan förlita dig på dig medan är hur aggressivarna. Ja, precis, precis. Mm. För att man kan tro att å oh, jädrar, vad han ser skadad ut om man kollar pulsmätaren och ja, sånt ja, där. Ja. Och sen bara maxas pulsmätaren och gå fucking med hem ja. för att han har blivit så aggressiv. Ja. Precis. Så vi trodde ju vi skulle använda den då för att veta när vi kunde fånga han och mm. sånt där. Det var min det var ju det jag började med också. Det är inte så. Nej. nej, nej, det har jag lärt mig, vi har lärt mig också. Utan jag har ju bara lärt mig liksom nu nu har jag lärt mig att okej, okay, när han börjar halta då kan jag fånga honom. Ja. Men nu vet ju du då också det här med. med... Ja, i man. Mm. Och sen jag Det är inte alltid man märker när de flyger av hellevis i lägen men. Nej, precis. Ja. Får jag spoilern en liten sak om haltandet? Absolut. Ja. Jag kommer inte att säga vilka. Nej. Men det kommer även finna du kommer även stöta på de monstren som haltar för och luras. Eh, uh, lite smartare monster som försöker lura jägaren mm. mm. till att sva göra svagheter så de kan attackera dig. Så det det fick vi lära oss han håda vägen. Ja. Ah. <laughs> och det kommer du med för jag tänker inte säga vilka monster. Precis, precis. Ja, nej, det det, det är kul med sån där. Ah. Så att ja, min första härliga med Monster Hunter och jag är redan hooked. Jag älskar det. Ja, ah. det var ju det jag sa. Ja ja. Jag vet, jag vet. <laughs> Så nice. Jag hade rätt. Ja. Men det börjar bli dags att avrunda det här avsnittet. Ja, precis. Nu har ju vi pratat alldeles för länge. Här. Ja, jag menar, nu har vi hållt på här i 2 och en halv timme så att vi ja. får vi får vi får börja avrunda. Ja, i man, ja i man. Men jag har haft Fantastiskt roligt stund här. Det var mycket roligt att prata om. Ja, mycket roligt att prata om mycket häftiga grejer som vi har tagit upp i det här avsnittet. Ja, Ivan. Vi tackar Beastreet som vanligt för att vi får vara i de här fantastiska lokalerna och spela in den här fantastiska podden. Ja, tack så hemskt mycket. Mm, vi tackar även alla våra lyssnare som hörde ut det å alla våra gäster vi har haft och kommer att ha. Ja, det, det gör jag också. <laughs> och ni kan ju som alltid hitta oss när ni hittar andra poddar. Ja, jamensan och ni hittar oss även ifall ni vill prata med oss på olika sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Ja, precis. Så att med, med det säger vi Game over men game over.